A kabari, a Tália a házigazda Vida Péter. Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, ez a szilveszteri rádiókabari a Tália téli én pedig a mai házigazdájuk Vidapéter Péter vagyok. Most jött el az a pillanat, hölgyeim és uraim, amikor lapot húzunk 21-re. Már csak szűk három óra van hátra az évből, azt viszont igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben kihasználni és jó társaságban eltölteni. Hiszen a legkiválóbb humoristák és színművészek érkeznek majd ide a rádió kabaré színpadára egyetlen cél érdekében, hogy önök most már tényleg felhőtlenül és jó hangulatban töltsék el az óévból azt, ami még hátra van belőle. Mielőtt azonban búcsútva. Ettől az esztendőtől tekintsünk vissza rá, nagyjából azzal a pillantással, ahogyan az X-re szoktunk nézni, akiről tudjuk, hogy el kell engednünk akkor is, ha viszi az emlékeinket, meg a kutyát, meg legrosszabb esetben a házat is. Mert amikor megismertük 21-et, még nagyon reménykedtünk, legalábbis hittük, hogy az előzőnél csak jobb lehet. És számtalan szempontból az is volt. Sokkal több mozgás teret adott, hiszen már kapcsolatunk hajnalán megéreztük mellette a szabadság illatát. 2020 szigorú volt, mint az a feleség, akihez a hajnalban hazaérkező erős szeszaurától körül lengett férj, eleve egy székkel megy be a hálószobába is, leül az ágya mellé. Te meg mi a fenét csinálsz? kérdi az azt, hogy mire a férj. Csak a első sorba akarok ülni, mikor elkezdődik a cirkusz. 2021 azért ennél sokkal lazább volt. Addig oltogatott, amíg meg nem szerettük. Úgyhogy az egymáshoz való viszonyunk is megváltozott valamelyest, nem? Ha találkoztál az ismerősöddel, nem azt kérdezte tőle, hogy vagy, család, hanem te miért kaptál, Ha? És milyen őszintén tudtunk örülni annak, ha kiderült, ő is szputnyikus, Istenem, modernás Pfizer barátom. Ugye? Ez egy újabb kapocsá vált ember és ember között, hiszen a közös sors összehoz minket. Mint mikor két jó barát találkozik, és az egyik kis bűnbánóan mondja a másiknak, figyelj, most már el kell mondanom valamit. tudnod kell, hogy egy ideje csal téged a feleséged. Mire a másik? Igen, tudom, de neked meg azt kell tudnod, hogy egy ideje már téged is csal a feleségem. Aztán volt ebben az esztendőben némi egzaltáltság is, hiszen ez volt az az év, amikor a japánok megrendeztek egy tavai olimpiát, az ellenzék pedig egy jövőévi választást. Talán annyi volt a különbség a kettő között, hogy az olimpián mindenki sportszerűen versenyzett, és egyetlen számban sem hirdettek győztest csak azért, mert nem volt több értékelhető induló. De, nem, de Milyen fura az élet? Ha jobban belegondolunk, már kizai lett a macska, aki megnyerte a kutya szépségversenyt. Ha mit csináljunk, az egész mezőnyből csak ő tudott dorombolni. Na de azért a legszebb az volt 2021-ben, hogy végre ismét lehetett utazni. A bátrabbaknak messzebbre, a kevésbé bátraknak ide a Balatonhoz, amire egyébként júliusban már ki lehetett tenni a megtelt táblát, és a balatoni vendéglátósok meg is ragadták az alkalmat. Mikor megláttam az árakat a parti büfében, mondtam az asszonynak, ha jól leszel, minden újadra veszek egy lángost. Lássák már, hogy van pénzló véra. Megnyugtatásul mondom, hogy nem csak nálunk volt ilyen fura ez az esztendő, hanem a világ más részein is bőven akadt bolondéria. Egy török úriember önmaga keresésére indult, miután egy erdei szagatás alkalmával részegen elkóborolt társaitól, felesége pedig másnap jelentette az eltűnését. Mikor felébredt, beállt az őt kereső emberek csoportjába az erdőbe, Látta, menni kell keresni, nincs meg, nincs meg. És amikor valaki elkezdte kiabálni a nevét, bódog a hogy hát én itt vagyok! Az a német úriember sem járt túl sok sikerrel, aki autóval ment a saját kresszvizsgájára, ugye, hogy jogosítványt szerezzen. Ahogy meglátták kiszállni, a volán mögül nyomban megbüntették, és jogsia még nem volt, de már eltiltották a vezetéstől. De a tudomány sem lazsált. Egy alternatív Nobel-díjat mindenképpen megszavaznék annak a kutatóhölgynek, Daniela Röszlernek, aki hosszú évek kemény munkájával igazolta, hogy az ugrópókoknak is lehet pókiszonyuk. Araknofóbiás pók. És ha már címosztogatásba kezdtem, az év kreatív zsenéjének díját mindenképpen Jens Hanning Dán festőnek adnámát, akitől 84 ezer dollárért közel 27 millió forintért rendelt két darab képet az Álborgi Szétművészeti Múzeum, mire ő visszaküldött neki két teljesen üres, bekeretezett vásznat, melyeknek az volt a címe Fogd a pénzt és fuss! Amikor a múzeum számon kérte ezért a hát mondjuk egymás között pofátlanságért, a festő azzal védekezett, a művészeti performansza pontosan az volt, hogy egy szerződés keretében teljesen legálisan sikerül meglopnia a múzeumot, ami előtte a világon még senkinek sem sikerült a múzeum vette egy levegőt, lenyelte a békát, és a makulátlan, tisztaságú, töküres vászna, meg is tekinthető egy állandó kiállítás keretében, ha már egyszer kifizették, ugye... És persze, hosszan lehetne még sorolni, hogy mitől, miként és mennyire volt jó, rossz, szép, avagy különleges ez az esztendő. A további értékelést azonban inkább a kollégákra bíznám. Önöket pedig arra kérem, kedves hallgatók, hogy kellő mennyiségű, illetve minőségi, ellátmánnyal bespájzolva, kényelmesen helyezkedjenek el foteljükben, és tartsanak velünk az év hátralévő óráiban. Azt ugyanis már most megígérhetem, hogy remekül fognak szórakozni. Kezdődjék hát a szilveszteri rádiókabari. Előre is boldog új esztendőt kívánok! Az ifjú feleség új autót kap születésnapjára, rögtön el is viszi egy körre, sokára ér haza, majd az ajtón belépve azt mondja a férjének, drágám, az új autóval kapcsolatban van egy jó, meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? Hát természetesen a jóval. Működik az összes légzsák. Erről itt történet azonban újabb dilemmát vett fel. Mi a jobb, ha az asszony a volánnál ül, vagy az anyósülésben? ülésben? Döntse el kiki magának a most következő karácsonyi anyósülés című szám alapján, amelyet előad a szerző, Aradi Tibor. Sanyi, ugye ez a fenyő akciós volt, és hol vetted? Akkor néz meg, hogy még nyitva vannak-e, és vidd vissza, mert ez Rozmaring. Még szerencse, hogy én is vettem egyet. hoz be az elkéről. Ugye milyen szép? Igen, kicsit magas. A parlament előtt kisebbnek tűnt. Viszont ingyen volt. Rolandka, te meg le a Nike-t, és húzd fel apád meg a pólóját. Mert mindjárt itt vannak nagymamáik, és ha meglátnak, benne több pénzt adnak. Persze, hogy kapsz belőle te is. Mert most adok előleget. Sanyi, vegyék itt tízezret a gazdák, hogy Ha elhitte a vágódeszkára, hogy tablet, akkor ezt is elfogja. Rolandka, ne meg a szaloncukrot, kell a fára. Én is csak azért jöttem belőle, hogy megnézem, nem elromlott. Igen, szívem mindaz volt, igen. Te... Tegyél a papírjukba legót és akaszt fel a fára, lebuktatjuk nagy mamát. Tovább karácsonykor is annyi műanyagot szedtek ki belőle, hogy petíciót írt rá a Greenpeace. Sanyi, gyere, öld meg a pontyot, mert nem merem. Mit tudom én, lőd le a gázpisztolyoddal. Vagy dob vízbe és megvárjuk, még megfullad. Na jó, én megyek ajándékot csomagolni. ad ide a sütőpapírt, na anyádét is becsomagolom. Na, persze majd a karácsonyiba. Tavaly is úgy esett neki, hogy széttépte a bombonfilm dobozát. Jaj, megvettem Rolandkának a iPhone-t. Kettőt vettem, hogy legyen tartalék, ha elromlik. Addig meg használom, hogy ne a szekrémben. Becsomagoljam azt is, amit te vettél nekem? Meglepetés! Ha telefonodkódját sikerült, akkor szerinted mekkora kihívás lehetett a ruhás szekrényed, ha? De nem baj, ha most nem vettem neked semmit. Olyan közel van a szülinapod, majd akkor egybe. Hogy lenne messze a november? Egy hónapja volt. Na. Jó, akkor te kapod a borotvát, amit anyádnak vettem. Még nincs rá szüksége. Rolandka iskolai farsangján majdnem önnyert, mint csubakkal, hülye. Jaj, tildáék írtak, hogy átjönnek kilenc körül. Valamit kéne nekik adni, mert tavaly ők is hoztak. Mi van itthon, ami nem kell? Mit? Ne, nem fogják elhinni, hogy nekik vettük. Tavaly már látták a macskát. Hát, a váza nem jó. Kláriéktől kaptuk ők meg tőlük. Hát, adjunk nekik maszkot. Hát most úgy is praktikus. Na, ugye, várják kiveszek a szemétből kettőt. Mi ráöntötted a múlt heti pörköltet? Nem baj, ma azt mondjuk, hogy terepszínű mintás. Na, itt vannak anyádék. Nem csöngettek, csak hallom, ahogy szenved a lift. Megyek ajtót nyitni, jó? Sziasztok, de jól nézel ki, Ja, hogy még nem jöttél be teljesen. Pista bácsi, ne vegye le a cipőt, nincs itthon légfrissítő. Nem baj, ha nem adok puszit, tudod a Covid, meg a púderem sem nyálálló. Rolandka, gyere, itt vannak Karácsony Karácsonyban nem fogják elhinni, hogy nyári táborba vagy, hülye. Volt, csak kicsit félmióta elkészült az új fogsorodirénke. Na jó, gyertek be, gyertek. Pistabácsi, a Mikron nem jön be a sport egy, jó? Inkább ide üljön. Hozok inkább, Robit, ne tessék megeni a vázából a barkát. Jó? Irénke, oda a fa alá letelted az ajándékokat. A barbit inkább elteszem, mert Rolandka még mindig fiú. Hm? Bár a Suliban most volt egy előadás, azóta hezitál. Bejött neki a berivált hangú néni. Pistabácsi a hamutartóval nem tud csatornát váltani. Ma úgy sincs meccs. Csúcsáknak is van családja. Na. Inkább tessék enni beéglit. Az diós, az meg mákos, az meg egy fajta tiszta brit círmosica. Na jó. Menjünk vacsorázni, Ja éjest vagyok, alig ettem ma valamit. Irénke felszeleteljem a pulykát, vagy egész belemegy, ahogy szokott? Rolandka, egyed a halászlét is, nem szákás, afrikai harcsa. Ja, akkor nagypapa megint belerakta a fogpiszkálókat. Annyi kibontod a pesgőt? Köszi szépen. Nagyon fáj, rénkém. Ja, hogy az üvegszemed volt? Jó van. Még szerencsé, hogy minden évben ugyanazt találja el. Hm. Tessék? Ja, nem, nem, anyám még most nem jönnek. Tavaly fali naptárt kaptak tőlünk, és kicsit megfekeltük rajta a decembert. Mire jönnek, már odoszon leszünk. Jó van. Egészségedre érénként. Finom volt? Jó van. Na, akkor ide a szád és a gyomrod között találkozott a nyelveddel is. Na, gyártákban menjünk gyártyát gyújtani. annyi kivennéd apukát kezéből a gyufát? Még csak fél 80 és csak nyolcra jönnek a tűzoltók, ahogy szoktak. De van neki kírva a cím Rolandka, az nem a tiéd, az ott anyáé. Tudom, hogy ezek de nem telefon. Jaj, köszönöm szépen, Irénke, nem kellett volna. Hú, de vastag a boríték, idén is benne maradt a kesztyűd. Mm. Na, ez meg itt Pista bácsié. Na, ez egy olyan hogy hogyha megteszik rajta nyomni ezt a gombot, akkor azonnal jön a mentő és elviszik. Mm. Nem kell vigyázva fölvenni, mert megnyomtam. Mm. Na. Irénke, ez meg a tiéd. Ez egy tűsarkú gucci cipő. Ugyan már, már megérdemled, próbáld fel. Nagy, nem baj, rám pont jó. A kódadom az én sállamat, amit tavaly kaptam tőled. Na jó, mindenki megkapott mindent? Akkor gyertek, gyertj a gyújtás. Rolandka, énekelj te is. Rajta, kis karácsony, nagy karácsony. Kisültem már a kalácsom. Öhm. Sűjetve menvén ide véle, s annyi menjél a fenébe. Bár általában közhelynek gondoljuk, szilveszterkor mégis sokan gondolkodnak el azon, hogy a repül az idő. Egy szempillantás alatt telt el, ez az év is csak úgy elsuant, hús, és a többi, és a többi. Persze az mindig relatív, hogy kinek milyen gyorsan telik az a bizonyos idő. Most következő fellépőnk például megígérte, hogy végre elmondja annak a történetnek a poénját, melyet a tavalyi szilveszteri fellépés alkalmával vezetett fel, de ne is figyeljenek rám, csak a védét szívom, inkább hallgassák őt, hiszen következik Hajdu Balázs. Köszöntök mindenkit szeretettel. Igen, van tavalyról is poénom, de idén is kitaláltam párat, és ugye van az a mondás, hogy ami évközben nem történik meg, akkor az decemberben, és akkor azért most elmondom. De egyébként nem indult jó nap, mert nem tudom, ki volt az az ember, aki kitalálta, hogyha a telefonomnak a pinkódjára nem emlékszem, akkor a pukkódjára fogok. úgy terveztem, hogy autóval jövök, de ezt felülírta az élet, és hát tömegközlekedtem, teljesen rendben van, így sokkal jobb, mint hogyha így most GPS kellett volna variálnom, volt egyszer, hogy a Tóta Duval közösen mentünk fellépni ide-oda, és akkor tényleg nem értettem, hogy ő mit mond mellettem, én beszéltem, navigáltam őt, akkor meg lassan mondtam neki, volt, hogy majdnem belementünk a Dunába, de szerencsére ott volt egy komp. Egyébként a kedvencem az autóvezetésben a sávváltás. Nem tudom ki, hogy van vele. Én nehezen jöttem bele, de aztán rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb ott próbálkoznom, ahol így nem jönnek szembe. ugye nézem tükörben a mögöttem lévő autót, és nem annyira tudom, hogy akkor az most egy kis autó közelről, vagy nagy autó messze, és ilyen bizonytalanságot szült bennem, ez kicsit olyan, mint a párhuzamos parkolás. Tehát én nem szégyellem, hogy inkább gyaloglok egy-két kilométert, és leteszem merőlegesben. Szerintem a kocsinak a helye az merőlegesben van. Tom, hogy vannak olyan szituációk, nekem is volt, hogy ilyen barátnőm ült mellettem, és mondta, hogy ott volt egy hely párhuzamosba. Hát mondom, oké, egy. És szerinted az autó az megy oldalra? Ez egy 94-es kocsi apámtól kaptam, tehát ez tipikusan az az autó, amit hát annak ér sokat, aki nem adja el. És akkor ezzel így sok mindent elmondtam az állapotáról. Ami nagy kedvenc az a benzinkút, tehát nagyon kérem önöket, hogy aki nem vezet autót, az is menjen benzinkútra, mert tényleg iszonyatosan sok a szendvics van. 150-et lehet pisülni, nem? Hát a hülyének is megéri volt, hogy egy kínai tornázbusz állt meg, 50-en bementek durva, hogy befértek. Valószínűleg megtartottak egy edzést ott bent. Amit nem értettem, hogy jött a csávó, a kutas, hogy ő megtankol helyettem, és akkor adjak neki egy kis kest. Hát mondom, jöttél volna tegnap, mikor a 50 darabos óriás szekrény össze. Egyébként számomra 2021-ben a legszőreálisabb dolog az az volt, amikor Kisvárdán a közmunkások Megették ebédre a pávát. Volt a ház mögött egy pálva, én nem tudom, hogy miben lehettek azok az arcok, hogy így fú, anya nem volt semmit. Hát jó, de itt nyílt egy kifőzde, na jó, de káposztás tiszta. Na, jó, de van egy tök jó kínai. Hát de akkor már ott a páva. Valahogy így tudom elképzelni, de Pista te vegab vagy, igen, de pálvát teszett tehát tényleg. Most van egy párkapcsolatom egy hónapja. Nem örülök neki, mert ez nem ritka. Mármint úgy az életben, mert, mert most gondolj be, hogy mi kell egy párkapcsolathoz. Tehát így nagyon sok helyen elvézik a dolog, mert van az a szituál, hogy nekem tetszik valaki, de én nem tetszek neki. Van, hogy én tetszek valakinek, de nekem nem tetszik. Van, hogy nekem se tetszik, meg neki se tetszik. Ugye ez már is három lehetőség és esély nincs bár kapcsolatra és akkor még megyek tovább, hogy van, hogy nekem tetszik, meg én is tetszek neki, de nem találkozunk. Akkor van, hogy nekem tetszik, nek is tetszik, csak hogy így csak. Találkozunk is, de egyikünk sem megy oda a másikhoz, mert most élted, én például a buszon nem fogok oda menni azért, mert tetszik a másik megvárom, hogy átszálljunk villamosra. Na és akkor van az, hogy tetszik is, mind a kettő oda is megy, és akkor el lehet kezdeni randizgatni, és akkor abból lesz az, hogy utána jön ez a bonyolítás, tehát, hogy nem elég az, hogy így együtt vannak, hanem akarnak még többen lenni, hogy akkor vagy, vagy fogadnak egy kutyát, vagy van az, hogy így megegyeznek, hogy akkor egyikőjük szűjön egy gyereket, Nem tudom, nekem simán jó az csak, hogyha egy közös szobában számítózunk. Tök jó játékaim vannak szerintem. El leszünk azzal 40 évre. Most ilyen december utolsó napja van. Azt nem értem, hogy én nyaralni se szeretek, de tudom, hogy vannak emberek, akik télen még teleelnek. Főleg ezt a sijelést nem értem. Nem nagyon körülményes, hogy kell ilyen síruha, sífelszerelés, bérletet veszél, Ausztriába elmész, fölmész a sífelvonón, lecsúszol. Ugye nem lehet csak úgy simán berugni? Megint a bonyolítás szerintem. Na, a nyarani sem se nagyon szoktam, tehát tényleg az van, hogy itt élek Budapesten. Nem véletlenül jönnek ide a turisták, én meg itt vagyok. Egyébként voltam egy napot nővéremékkel Balatonon. Ez hatalmas élmény volt. Büfésztünk. Csávó nem az volt, hogy megcsinálta a helyén, amit rendeltünk. Én például egy lángost kértem, hanem a környező büfékben megvette olcsóban, és azt hozta ki nekünk. Én kaptam ezer ére egy lángost, amit ő 800 ért megvett mellette. Ja, egyébként a boldogságra akarok zárásképpen beszélni, ezt fel is írtam, hogy az nagyon fontos. Kell hozzá dopamin, ami a jutalomérzése, egyél valami finomat. Szerotonin, az a boldogsághormon, légy a napon. Tehát ad ilyen gyakorlati tanácsokat, tök jó fej. Oxitocina a szeretetérzése, dicséj meg valakit, illetve endorfin az a fájdalom csillapító neves. <Szorítan> és hogy így most összerakhatjuk a dolgokat, hogy akkor voltam boldog ott a Balatonon, amikor lángos teszek, és aztán megdicsérem, hogy nagyon finom, és aztán együtt nevetünk, hogy de nem is ő sütötte, és amott 200 forint olcsott. Köszönöm szépen, fiám. Ami régen a fonó volt, az most az internet. Hiszen itt terjednek szájról szájra, avagy gépről gépre a modern folklór gyöngy szemei. Hogy ebben az esztendőben mely bejegyzések bizonyultak a legjobbaknak, azt dr. Amatu Ergéza fáradhatatlan netfürkészünk ítélte meg, és gyűjtötte össze, eredményeit pedig már is átnyújtja önöknek. Bak Major Melinda Csúlya Imre és Vidapéter. Temetőnél. Látom, maga is fájlathord. Szintén gyászol. Nem, én baromi ronda vagyok. Anya a lányának. Jaj, kislányom, te már nem vagy szűz! Nem! Mondd meg megfenyegetett valamivel az agazember? Igen! Mivel? Azt mondta, ha nem teszem meg, többször nem próbálkozik. Állatvédelem Tudod, mi az abszolút állatkínzás? Ja, kígyónak viagrát adni Esküvő előtt Jaj, mama! Még az esküvő előtt úgy szeretném megletni valamivel pistát Mit adjak neki? Neved magad költségekbe, kislányom Elég, ha leveszed a parókádat, és megmutatod a műfogsorodat Lovagkor. Lovagok, mindent elintéztünk, indulunk a Szentföldre. Figyelj Guido, miért erőlködtél, hogy mindenképpen tegyük fel szent életű az erényövet? Bocsáss meg, de az asszony annyira ronda, hogy senkinek sem kell, amíg oda vagyunk. Tudom Edvard, de amikor visszajövök, lesz okom azt mondani, hogy elvesztettem a kulcsomat. Reklamáció. Ez az a drogéria, drágám? Uh -huh. Az az eladó ott a pultnál, az szolgált ki? Mhm. Uh -huh. Uram, nemrég vásárolt itt a feleségem. Ön volt az, aki fokrém helyett pillanatragasztót adott neki? I I igen, bocsánat, én még csak tanuló vagyok. Fogja, fiam, hálából itt egy húszezres. ezres. Uh -huh. Gyere, gyere. Liftben. Jaj, de jó, hogy összefutottuk, szomszéd. Gratulálni szeretnék, hogy magának milyen vidám, jó humorú kis felesége van. Igazán? Tegnap meséltem neki egy viccet, hát úgy nevetett, majdnem kiesett az ágyból. Két virág beszélget. Drágám, szeretlek. Én is szeretlek. Akarlak, rózsám, kívánlak. Én is, én is akarlak. Oldhatatlan vágy éget. Engem jobban éget, jobban éget, kívánlak, violám. Nélküled elhervadok. Én még jobban elhervadok. A rohadt életbe hol a francba vannak már ezek a hülye méhek? <gül> Egyetemistál gyakorlaton a húsgyárban, öreg szaki magyaráz nekik. Képzeljétek el, ezen a gépsodon az elején bemegy a marha, és a végén kijön a kolbász. Ez, ez jó, Bocsás. <gül> bocsásson már, meg várjál, hogy olyan nincsen, hogy az elején bemegy a kolbász, és a végén kijön a marha. De van, menj haza és kérdezd meg apádat. Ikeában. Mi az? Kicsi, zöld és bútor darab? Nem tudom. Takonypóc. Két rendőr a busz megállóban. Te, Józsi, mivel megyünk? Bussal vagy gyalog? Hát, amelyik hamarabb jön? Rendőrségi vizsgálóban. Gyanúsított? Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz az, hogy a helyszínen talált vérfoltok vizsgálata kimutatta, hogy maga követte el a gyilkosságot. Igen. És mi a jó hír? Alacsony a koleszterin szintje. Orvos sétál a temetőben. megszólítja a sírásó. Mi az, doktor úr? Lehet -e a rozunk? Lehet -e a Rossz lányok! Mondnál, Vivien, te, te melye borot válod magad? Az én szívem, hogy lehessen bankkártyával is fizetni. <gül> Kétszeres gyakorló apukaként szinte minden idejét a játszótéren tölti, bár többünkben megfogalmazódott már a gyanú, hogy a gyerekei valójában csak alibit biztosítanak hozzá, hogy hintázhasson, amikor mások nem látják. De talán pont ez kell ahhoz az optimizmushoz, állandó mosolyhoz és jóket fez, amelyel az egész világot keblére tudja ölelni a nap 24 órájában. Tó! Nagyon szépen köszönöm, jó eset, kívánok, sziasztok! Hát uh, itt az év vége. Én mindig azon elmélkedek, hogy mi volt az év, például legkellemesebb nosztagja élménye. Na, ezt megosztom veletek. Volt a, idén a 20. érettségi találkozom, és áltam a nagy diófa előtt az iskolánkba, és eszembe jutott, amikor a német tanárnő, hát én imádtam őt, a nyelvet kevésbé, ő imádta a nyelvet, és engem utált. És elfelejtem a kedvenc beírásom tőle úgy szól, hogy Edunak hetek óta nincs német felszerelése. Dátum szeptember 4. A kedves tanárnőm pedig úgy gyűrölt meg, idénken inni negyedikben, hogy a magyar dolgozatba beírtam, hogy Antigóné férje Antigó volt. <tosz> <tosz> Fogytatódik az év legjei. A kedvenc Ovis élményem vittem a gyereket oldába, és hát látom, hogy nagyon nincs kedve menni ovis mert már fél már iskolában van. És mondta, mondtam de bubuka, hát ezek életed legszebb évei. Az Ovis évek a legszebb évek. Rám néz, Apa, ha ezek a legszebbek, akkor milyen lehet a többi? A fiam nagyon jó szívű, kérdeztem még nyáron, hogy ett a jégkrémetből. Na, bubuka, adsz egy falást a jékrémetből? Hát a szemlés, Hanus, de a papidát lenyolhatod. Hát igen, és van egy babánk is. Nem hangzik túl jól, de amióta baba elkezd kúszni, kevesebbet porszívózunk. És hát van egy fantasztikus feleség. Egy a feleségemről annyit, ő ilyen jegyen, fertőtlenítő kendőn keresztül látja a világot. Nálunk ilyen hatások vannak, hogyha leesik egy morzsa, felseper, és felmosja az egész lakást. Most a minap egy kis tej a konyaputra kiborult, és kimosta a függönyöket. Nagyon be tud indulni, és van egy baba, gyakran hogy hogyha álmos, nehezen alszik el, nyőszörök a túlletta magát, de ettől-férte egy egészen kiváló feleség. Most hallottam pont az egyik buszfagállóban, hogy nem élek, hogy a házasságom szar, de még a feleségem is cseszeget. Egyeket tényleg maga a takarítás, vannak tanácsaim például az ifjú házassandó férfiaknak, hogy annál jobb alkupozíció nincsen, hogyha éppen mosogatsz. Akármely vita, ma mindig mosogatni kell, és akkor egyetlen férfi sem lőttek le porcivózás közben. Tehát amikor én egyetemista voltam, elképzelem, akkor miért volt hogy a feleségem akkor megismerhet. Én akkor egyetemistaként a kedvenc játékunk az volt, hogy ültünk egymással az albérletben, hárman a kanapén, egymással szemben, és egy király katonát nem adok. Akkor rugjunk be. Jó. És így éltünk. Ha hazamentem, és nem ugrált három fiú, a sáros hárostáblal az ágyon, akkor így se éreztem magam. És hát ebbe jött be a feleségem, az öcsöt is így rukkolok, hogy majd egy felzárkózom, mert most mutkol, nálunk aludtam, mondom, Baház. Megtennéd, hogy az ágyat felhajtod és kivesztel a lepedőt? Nem tudom, most már éppen rajta ülök. Ez egy a hozzáállás. Igen, és a feleségem sokszor megbíz feladatokkal. Nyaralni voltunk pár éve. Egy olasz kisvárosban voltunk, és ilyen gyanúsan olcsó volt a fültéren a szállás. Kiderült, hogy ilyen van minden nap hajnali zenekarok játszottak, és a feleségem hajnali háromkor, Edu, menj le és állíts meg ezt a koncertet. Nem adom ezt feladat alsó alsógatyában, papucsban, hogy én most meg fogok állítani egy koncertet. Megy a koncert, nyolc fő zenekar játszik öt főnek. Fiszko éppen így, köszönöm szépen, akkor sziasztok, meghajol. Megvált, jó, ott van még egy gyere, akkor most játszok a ráadást. <gül> Am amit meg mesélni, még az év gaszlomai élményét, ami számomra legjelentősebb volt, vettem gyroszt, kérdezték, hogy csípős, nem köszönöm. Hagyj majd, nem köszönöm. csapat kérsz bele, mondom, nem köszönöm. Ketchup mehet? No, nem, nem, köszön. Adja. Tettem bele ketchupot, nem baj? <gül> És a másiken, gazdom élmény, vettem kínai nál, kérdeztem, hogy mondom, ez csípős? Nem, nem cíp az, nem cíp. Nem tudom, hogy neked nem, de, de nekem csíp. Neked nadon. Fordók, <gül> új kívánok! Sziasztok! Köszönöm! Hát kérem, nincs is szebb, mint mikor szilveszterkor összejönnek a rokonok. Azok a közös szilveszterek, amikor öt percenként átkapcsolják a tévét, mert mindenki más akar nézni. Mikor valakiről kiderül, hogy allergiás a majonézre, de ezt eddig gondosan titkolta, és csak a mentősnek vallja be. Mikor az unokatestvér gyerekei megtalálják, Apu laptop járna az eddig eltitkolt felnőtt weblapokat, és alapvetően mindenki utál mindenkit, kivéve a nagyit, akivel azért jó beszélgetni, mert úgyse halmá semmit se. Ezt az idét festette meg már tavaly is, igen élénk színekben, fehérgáspár és Fehér Boldizsár a Rokonok című jelenetükben és idén is ellenállhatatlan vágyat éreztek rá, hogy bepillantsanak e nagyszerű család szilveszterébe. Érkeznek a szereplők Bach, Szilvia, Major Melinda, Aradi Tibor, Csúlya Imre, Revicki Gábor és Vida Péter. Szerinted mikor mennek el? Károly, fél órája jöttek. És? A Tomé kérdezi szabad. Az én családom bezzek, sosem jön. Azért, mert ki nem állhatnak téged. Ez igaz, a te családodra is. Mégis itt vannak. Elleve kinek van kedve december 29-én még karácsonyozni? Mindenki tudja, hogy ekkor már találkoztál mindenkivel, akit szeretsz. Aj, inkább nézd a gyerekeket, milyen aranyosan játszanak. Nem tudom, hogy a szaloncukor szőnyekbe a játéknak számít-e. Mondjuk csoda, hogy maradt, miután Gyula kuzinod levegelte az egészet. Szerintem még egy fa is megerett. Gyula egyébként beszélni akart veled, de azt mondta olyan, mintha kerülnéd. Próbálom, csak nem elég nagy alakás. Károly, itt jön. Takarj el. Karcsiká, hát téged, kereslek. Mondj csak, van még abból a pumpálós pálinkából? Hol láttál te ilyet? Amikor jöttünk, a bejáratnál volt kirakva. Az kézfertődlenítő volt. Hát én azt hittem welcome drink. Figyelj csak, elcsomagolnék néhányat a fasírtból, nem baj? Nem lehetne azután, hogy egyáltalán felszolgáltuk? Lehetne, csak nincs olyan sok. Félek, hogy elfogy. Te melyik unokám vagy? Tomika vagy Zozóka? Egyik sem, Joli mama. Egyébként nincs is Tomi nevű unokája. Akkor te vagy a Zozóka? Úgy sem tetszik hallani majd a válaszomat. Mit mondasz? Kicsit kiabálj, mely rossz a fülem? Nem én vagyok a Zozóka! Károly! Károly, ne kiabálj anyámmal! Jaj, nagyon szép a zsírkrét a rajz, amit kaptam tőled. Te melyik vagy rajta? Én nem az unokája vagyok, hanem Károly, a Zsuzsi férje. Károly, az nem halt meg? Nem, de nagyon közel áll hozzá. Karci, boldog karácsonyt. Vagy az egyik, vagy a másik. Meglep, hogy itt látlak, Sanyi. Ezek szerint mégsem változtál Gyíkká az oltástól, mint eredetileg tartottál tőle. Ha csak, ha, csak, ha csak nem pont ez az, amit szimulálnak a mikrochippel. Lehet, hogy már gyék vagyok, de elhitetik velem, hogy nem. De <gül> hol hallasz ilyeneket? Facebookon megosztott valaki egy cikket, és én elolvastam a címét, szóval ez tény, és az is lehet, hogy te is gyék vagy. És ez az egész családi karácsony nem is valódi? Nincs nekem olyan szerencsém. Gyula, köszönöm, elveszem a termoszokat. Mit hoztál benne? forrad bort? Nem. Gondoltam, ebbe vinnék egy kis levest. Olyan kár, hogy évente csak egyszer látjuk egymást. hát mi nem jöttök néha ti is hozzánk. Jaj, Timi néni, az az igazság, hogy hörcsödre, nem olyan könnyű ám lejutni. Még nem találtuk meg a térképen. Hát így csűrös ladány és zsírpusztak között van, így fejlóton. Igen, még ezeket sem találtuk meg a térképen. De biztos nagyon szép helyek, már a nevük alapján is. Ó, hölcsöknek van egy olyan nagyon jó, jó képű polgármestere, és ügyes is, most nyert pályázatot 10 centi autópályára. Nem akartam mondani, de a tavalyi ajándékotok mesés találat volt. Az elektromos borsörlőre gondolsz? Az nem vibrátor volt. Drága Timi néni, nem. Nem, nem az volt. Hát, meg kell mondanom, nem sok borsot öröltem bele. Egy pillanat ki kell mennem hányni. Egyébként is mit szóltok a parfümömhöz? A Tibitől kaptam ajándékba. Ha idehajoltok, így érzik. Nem kell odahajolni. Hadd találjam ki. Kutyapisa a Chanel-től. Károly, ne legyél már gúnyos a nagynénémmel, és ha megsértődik. Évek óta dolgozom rajta. Na no most, Károly, én egy ilyen angol tanfolyamra járok, online tartják, szóval simán végig lehet puskázni az egészet. Nem értem, a puskázol, akkor minek fizetsz érte? Hát, hogy megtanuljak angolul. De akkor miért puskázol? Hát, men nem tudok. De hogy fogsz megtanulni? Hát a tanfolyamon. Most mi olyan bonyolult ezen? Károly! Meg tudod fogni a egy másik felét? Mit akarsz vele? Beálltam a furgonommal a kapu elé. Segíts felrakni rá! El akarod vinni a hűtőt? Csak ha nem gond. Egyszerűbb, mint mindent egyenként becsomagolni. A itt van, állj forrá, tessék! Joli mama, miért ad 500 forintot a szomszéd kutyájának? Az hiszi, hogy az unokája az, Tomika. Nincs is Tomi nevű unokája. És valahogy mégsem ez a legrosszabb az egészben. Hű, de hirtelen. Nekünk el kell indulnunk, ha még ugye világosba vissza akarunk élni, hörcsökdre. Ah, látod, Károly, egész gyorsan elröpült a délután. Főleg, hogy előde tekertem az órákat. Hogy miért is fontos az életben a rutin, kedves közönség? Csak egy gyors példa erről. Móriczka szülei össze akarnak bújni, úgyhogy kiküldik a gyereket az Erkére, hogy közvetítse, mi történik odakint. Kimegy Móriczka, és elkezdi mondani, Zoli bácsi a papagáját eteti, Ica néni a kukát viszi ki, a szomszéd Romika szülei pedig év kis testvért csinálnak neki. Faterjának felakadnak a szemei, kikiabál a fiának, hát te meg ezt honnan tudod? Onnan, hogy Robika is kínál az erkélyen. A most következő fellépőnknél keresve sem találunk rutinosabbat, hiszen először... 1965 terén lépett a rádió kabaré színpadára. Hölgyeim és uraim, Nádas György! Azért akkor még csak három éves voltam. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Megmondom őszintén, engem ez az év úgy átvágott, mint a mondás szerint az a bizonyos salakanyagot a palánkon. Én kérem, elítem neki, hogy ő már vírusmentes lesz. Mármint a lassan mögöttünk lévő 2021-es év, erre mi történt? Egy nagy túróst. Nyáron még majdnem, hiszen már maszkot sem kellett hordanunk, erre ősz végén megint beütött a krak. Úgy is mondhatnám, hogy félreértve éreztem magam, mint az öreg professzor, akit a történet szerint egy bemutató operációra visszahívnak a műtőbe, hogy a fiatal medikusoknak megmutassák, hogy miként kell egy rutin műtétet megcsinálni. Már több mint három órája tart a beavatkozás, amikor az egyik fiatal asszisztensnő idegesen megkérdezi az agg professzort, professzor úr, meddig tart még az operáció? Mire a prof kisé elép a műtőasztaltól, és reszkető hangon megkérdezi, operálunk, nem boncolunk. Szóval anyám, én nem ilyen lovat akartam, legalábbis a lónak nem ezt a részét. De nézzük csak meg, hogy mik történtek velünk ebben az évben 2021-ben. Csupa vicc volt az egész, bár néha túl morbíd viccek is történtek, de kérem, ne mondják rám, hogy olyan vagyok, mint Maurice, akinek mindenről csak az jut eszébe. Szóval, márciusban a kormány infón bejelentették, hogy az élelmiszerüzleteken, a patikákon, a drogériákon és a nemzeti dohányboltokon kívül minden üzletnek március 8-tól április 7-ig zárva kell tartania. Nyilván ezen intézkedés következményeként várták a vírus elhalását, de itt is valami félreértés történhetett, mint annak idején a mesében, amikor az öreg király férjhez akarta adni a lányát ám a válogatós lány kikosarazott mindenkit. Ezért aztán a király úgy döntött, hogy bárki lehet a kérő, még a koldus is. Gondolta a szegénylegény, hogy akkor ő is jelentkezik kérőnek. Mikor rákerült a sor, mondta neki a királylány, hogy menjenek le a tópartra sétálni. Amikor odaértek, a királylány lehúzta a gyűrűjét, bedobta a tóba, majd ezt mondta. Na most vedd ki és a kezembe. A szegénylegény így is tett. Erre a királylány. Na végre! az a sok hülye előtted, mint beugrott a tóba. Júniusban nekem gyűlt meg a bajom saját magammal, egy jól sikerült vacsora után letört az egyik rágó fogam. Nem tudom önök, hogy vannak vele, nél rettegek a fogorvostól. Nem volt, mint tennem, felkerestem gyermekkori barátomat, aki évtizedek óta komoly tekintéjének örvendő fogorvos. Ő mesélte nekem azt a történetet, miszerint kollégája egy másik fogorvos úgy gondolta kisé megvédszeli idős hölgy paciensét, ezért miközben húzta fel az orvosi kesztyűt, a következőt kérdezte. Tudja azt mondjam, hogy hogyan készülnek ezek a kesztyűk? Nem tudom, mondta a nő. Van egy hatalmas tartály, tele folyékony gumival. A különböző tenyérrel rendelkező dolgozók egyszerűen belemerítik a kezüket, hagyják megszáradni, majd lehúzzák a kesztyűt és méret szerint belerakják a megfelelő dobozba. Ó, tényleg? Csodálkozott a hölgy. Az orvos magában mosolygott hiszékenységén. Két percnyi csend után fogfúrás közben észrevette, hogy az idős asszony alig bírja magában tartani a nevetést. Mi olyan vicces? kérdezi az orvos. Elképzeltem, hogy készülnek az ofszerek. Októberben az ellenzék megszavazta a miniszterelnök jelöltjét, így immár kiderült, hogy ki lesz a jelenlegi miniszterelnök kihívója. Tőlünk keletre sokkal komolyabb szabályok vonatkoznak a politikusokra, mint itt van. Nemrég hallottam egy történetet, miszerint az izraeli miniszterelnök hivatalos látogatáson járt Washingtonban. Az Egyesült Államok elnöke szerette volna megajándékozni vendégét egy gyönyörű limuzinnal. Nem, nem, nem fogadhatom el, tiltakozott az izraeli miniszterelnök. Tilos ajándékot elfogadnunk. Nos, akkor adjon nekem érte mondjuk 5 dollárt, és akkor ez már nem ajándék, hanem kölcsönös üzlet szólt az amerikai. Az izraeli átadott 10 dollárt. Jaj, sajnos nem tudok visszaadni, mondta az amerikai elnök. Nincs nálam a pénztárcám, mire az izraeli. Semmi baj, akkor adjon két limuzint. Ma szilveszternapja van, kérem önöket, hogy mértékkel fogyasszanak alkoholt, nehogy kellemetlenséggel kezdődjön az új év. Valamint a túlzott italfogyasztás és a szerpentinnel felaggatott szilveszteri öltözék néha röhelyessé teheti az embert, mint a következő anekdotában. Szilveszterkor az étteremben a pincér tanuló egy egész malac sültet szolgál fel a vendégeknek. A főpincér figyeli, és nincs vele megelégedve. De fiam, legközelebb, ha ilyet tálal, legyen szíves a fülébe egy kis petrezsámet tenni, a szájába pedig citromkarikát, a farkára külön kössön egy aranyszalagot. Megértette? Hogy ne, uram, mondja a tanuló. De nem leszek itt túl helyes? Boldog új évet kívánok! A szilveszter hazai pálya most következő fellépőnk számára, hiszen történeteinek jó részében nagy szerepet kap az atkári pálinka főzőüstök, hol nemes, hol kicsit karcosabb nedője, és mikor kocincsen az ember, ha nem új évkor, ugye vár. Persze arra fontos felhívnunk a figyelmet, hogy csak mértékkel fogyasszuk a gyümölcspárlatokat, mert a túlzott bevitel néha családon belüli erőszakhoz vezethet. Pont, mint mikor egy törzs arról mesél ivó cimboráinak a helyi kocsmában, hogy amíg előző este velük italozott, valaki betört a házába. És jelentős akár, kérdezi az egyik haver. Ojjaj, szegénynek eltört az ákapcsa, és kiverték három fogát, mert az asszony azt hitte, hogy én értem haza. Hölgyeim és Uraim, fogadják szeretettel Szikra Lászlót! Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném összegezni szilveszter lévén az elmúlt évet. 2021 első öt hónapját két szóval tudom jellemezni, otthon voltam. Tényleg olyan jó volt így családdal, karantén, az volt a legizgalmasabb része a napnak mindig, amikor reggeli közben megbeszéltük, hogy mi legyen az ebéd. Aztán vártuk az ebédet, hogy megbeszélhessük, mi legyen a vacsora, hogy... Várjuk a vacsorát, hogy megbeszéljük, hogy mi legyen a reggeli. De voltak veszekedések is. Mi ez az olaszos típusúak vagyunk a feleségemmel, hogy hirtelen robban ki a veszekedés, nagyon nagy intenzitással robban ki, aztán vége. Nagyon gyorsan. Ágyba is ilyen vagyok. És én 21 éve élek a feleségemmel, és én azt figyeltem meg, a 21 év alatt ugyanazok a szomszédaim, 21 év alatt én még a szomszédokat nem hallottam veszekedni. És múltkor bementem, mondom, ezek a szomszédok olyan rendesek, soha nem veszekednek, azt mondja, biztos, hogy veszekednek, csak halkom. Az hogy kell, hogy sútogva veszekednek, hogy akkor voltam mi, mikor elvettelek? Mi van? Mondom, akkor voltam hülye, mikor elvettelek? velem szemben elvert fel a megértetted? Én meg akkor voltam hülye, amikor hozzád mentem. Vagy rájöttem, hogy a szomszédok biztos aktivitízbe veszekednek, hogy elmutogatják, hogy először a szomszéd szomszédasszony kezdni, mert ugye minden veszekedést a nő indít azzal a mondattal, hogy nem akarok veszekedni, de... S és elmutogatja, a szomszéd meg biztos kitalálja, hogy egy szó, igen, hogy... Csavaros, csavar, anya csavar, anya, te, te, ennyi, anyám, anyázol! És most már értem, hogy miért jön ki minden reggel úgy a szomszéd a kapuba, hogy, jaj, úgy fáj mindenem. Hát a rengeteg veszegedést, hogy szegénynek ki van az összes ízülete. Miért pont egy hölgy indított el a tapsot? Nem akarok veszekedni, de... Aztán ugye beindultak júniusba a fellépések, szeretnék eldicsekedni, voltam ajándék. Egy 80 éves néni szülő napján én voltam az ajándék. Én vagyok a kedvenc humoristá, és a fia meghívott fellépőnek, úgy konferált fel, hogy anya fogad szeretettel az én ajándékomat, kedvenc humoristára, Cikra Lászlót, bementem széles mosolyjal, mindenki mosolygott, egyedül az ünnepelt így, fintorgott így a fiára, hogy hát egy új porszívónak jobban örültem, volna. 2021-es év nagy történése még, hogy volt egy koccanásom, itt Pesten az Erzsébet hír, Margit hír, minden egy női nevű hídon. Biztos, hogy nem a szabadság hír, mert 21 éve ismerem a feleségemet, tehát a szabadság az nem női. Ezt ez tuti. Tehát valamelyik hídon ártunk a dugóba, is, ahogy egy fél méter megindult a dugó, megálltam, hátulról megkocsolt egy autó, kiszálltam először, néztem, hogy lette valami baja az autónak, hál' Istennek, nem épp, hogy hozzám ért, utána néztem, hogy ki volt az a rijkön És egy, eh, hogy fogalmazok egy pláza cica bort. Bóti macska, én úgy hívom őket. De. Tudjuk, ez, ez az a típus, aki a fél életét a szoláriumba tölti, vagy ahogy papai hívja csöves napon. A másik fél életét meg a kozmetikus, műkörmös Bermuda háromszögbe. Ez a Lenturing Log, műpopsi, műcici, műköröm, műszáj, műszempilla, műhaj, minden mű. Plastikterminátor. Élő szövet a műanyag vázon. Ilyen szája volt Utoljára a horgász csatornán láttam ilyet a harcsázás rejtelmei című műsorban. Először azt hittem, megláttam a száját, öcsém mondom lefejelte a kormányt, kézz. Feljelent még én fizetek büntetést, aztán láttam, hogy ez a műszáj. Tehát... Ennek a típusnak nem kell félnie attól, hogyha megy hajótúrára vagy bárhová, és első a hajó, hogy vízbe fullad, mert a szája, mint az gumi így feljön a víz fölé, kap rajta keresztül levegőn. És úgy látta, hogy így vizsgálom az autó hátulját, hogy látszik valami. Mondta, igen, anyám látszik. Úristen, mi? Azt, hogy nem tudsz vezetni. Köszönöm szépen szeretetben, gazdagságban, boldogságban, egészségben, anyagi javakban, bőséges, boldog új esztendőt, kívánok és vírusokban szegény új esztendőt a viszontlátásnak. Új évkor sokan fogadkoznak, döntenek a jövőjükről, ami aztán jó esetben meg is változtathatja az életüket. De hát miről is tanakodhat egy szerelmes, ifjú házas pár otthona intimitásában új évkor? Már is kiderül Kövesdi Miklós Gábor villám tréfájából. A rádió kabaré színpadán Bozó Andrea és Kerekes József. Most már nem halogathatjuk tovább, döntenünk kell! Miről? El kell döntenünk, akarjuk-e a harmadikat? De tényleg szeretnél harmadikat? Hát persze! Hát én azt hittem, te is, mindig azt mondtad. Há, persze, persze, de nem gondoltam, hogy ennyire fontos neked. Most akkor akarod, vagy nem? Ha te is, akkor én is, de nem várhatnánk még egy kicsit. Az első kettő épp eléggé igénybe vett. Jó lenne egy kicsit pihenni. Tudhattam volna, hogy te nem akarod. Akarom, én csak téged féltelek. Elvégre nekem meg se kotyant az első kettős. Jó, a férfiaknak mindig könnyebb, de én akkor is akarom. Hát jó, vágjunk bele, de döntsük el, hogy mi legyen a harmadik. Nem beszélj butasságot, hát ezt nem lehet előre eldönteni. Már hogy ne lehetne. A kovácsik azt is mondták, hogy az orvos megkérdezte, mit szeretnének. Én azt mondom, bízzuk a jó Istenre. Bármit ad, örülni fogunk neki. Na nem, erről szó sem lehet. Én előre tudni akarom, mit kapok. A harmadik csak is Pfizer vagy Moderna lehet. Semmi más. Tisztelt közönség, a vámosok, emlékszünk, valaha igen nagy nagyhatalmú emberek voltak. Talán sokan fel tudják még idézni azt az enyhe szorítást, amely a határhoz közeledve jelentkezett az egyszerű utazóban. Ezekből az időkből származik az a sutka, is, amely szerint az arancsempész át akar menni a határon, a vámos elftárs pedig kinyittatva a bőröngyét meglepetten kérdi. Hát ez mi? Az? Nem látja? Lenin elftárs képe? Igen, de 15 kilós aranykerettel miért maga szerint nem érdemli meg? Mindez mára már teljesen megváltozott, hiszen nem valutát vagy aranyat, sokkal inkább bódítószereket vagy bevándorlókat csempésznek a határon. És mindehhez hozzájött még a Covid ellenőrzés is. Így nem csoda, ha határőreinknek, vámosainknak dupla erőfeszítéssel kell helyt állnia. A Rádió Kavaré tiszteletteljes főhajtása következik tehát a határon szolgálatot teljesítők előtt. Vám tisztünk, a szerző, Maksa Zoltán tolmácsolásában. Nos, hát akkor nagy szeretettel köszöntöm a tiszteletemre felsorakozott gépjárműveket határállomásunkon. Jól mondja, uram, ez mindennek a határa. Felkérem a tisztelt gépjárművezetőket, hogy orrukat magasra tartva büszkén álljanak az autójuk mellé kedves utasaikkal együtt. Már is érkezik a gigantikus ofszerba öltözött munkatársam, aki mintát vesz önökből. Míg kollégám a minták begyűjtését végzi, elmondanám, hogy határállomásunkon lehetőség van a tizedik és tizenegyedik oltás felvételére. A választék a következő... Kanyaró. ezt az egyik kollégám sajnos elkapta, minden kolléganővel nővel tesz egy kanyart, aranyér elleni oltás, ennek érdekessége, hogy a meglévő aranyeret átkonvertálja ezüstbe, Mágyulladás elleni vakcina, na ezt ez beadatja immunis lesz tájegységünk boraira is, és végül a jól ismert madár influenza elleni. Ez sajnos napjainkban is aktuális. Épp az előbb szállt itt el egy vadkacsa, tisztán hallottam, hogy azt mondja, hápci. <gül> jól van, jól van, szépen haladunk. Maga itt látta a mintát, remek. Na, drága uram, akkor oltási kártyát kérek, nemzetközi igazolást. két negatív tesztet, melyek másfél órán belül készültek. Megfogott-e bármit az elmúlt fél órában? Látom a kocsiban mindenkinek saját kormánya van, nagyon helyes. Január 1-től a hozzátartozókat az autóban plexifallal kell elválasztani egymástól. Azon látszik, kitűszentett és kireg. Jól van, uram, oké, lássuk a csomagtartót. Vegye már ki azt a pót, kereket egy pillanat, legyen szíves. No fene, ennyire nehéz? Ja, tömörgumi, érte. Szelep, meg azért van rajta, egy fiú, ugye? Laci kísért hátra az urat, egyel több kereke van, néz már, meg miót szállít benned. Uram, elnézést, magának meg kiesett a zsebéből a cigarettája. Tessék, itt van mind a tíz karton. Á, mai első kamionunk, Szállem Aláikum pilóta úr, miót szállít? Egyenesen keletről, szabad a menetlevelet. Köszönöm szépen, azt mondja friss hús. Hát akkor please open the hátsó ajtó. Bite? Nézzük, nézzük. Hát jó napot, uraim. Kicsit sötét lehet itt a raktérben, nem? a fény, látom. Szabad de mi csinálnak itt 80-an a kamionban? Javítják a Knight Rider autóját? Majdnem eltaláltam. Forma 1-es versenyre mennek, nem rossz. És melyik a csapat? Mozambiki? Már ne haragudjon, pilóta úr, de ez magának friss hús. Hát a legfrissebb is van, vagy 40 éves. Ott a szürke épület, vigye csak a csoportjától regisztráltatni. De gyorsan, közben meséljen nekik, mikor épült a halászbástyak. Jó napot kívánok, magyar vám és vizsgálat. Erre vagyok, fiatalember. Kicsit mereve a tekintete. a fel a csomagtartót. Ha kérhetném, a saját kocsiájét közt. Na, ez a bőrönd érdekelne. Tizes nekem adja. De rendes maga? Tudja, amit nem kell tiszta, a dudora belése látszik, hogy ürre lett varva? Mm, meg csak ilyen kicsi belül? Ez alig ha nem dupla fenekű, megengedő hogy a kedves nyíceremmel megvizsgálja? Köszönöm. Látja, alig van hely még az alsó fenékben is ettől a sok fehér poros Ez amúgy valami ballasztanyag? Kiüríti, és magasabbra tud szállni, ugye? Ne haragudjon, de még csak sajnálni sem tudom. Maga olyan, mint a 11-es az angol fociligába, mindig be van lőve. Sajnálhatja, hogy megy az élet, sajnál. Maga meg semmit nem élvez belőle. Halló, halló, figyelem, kérek egy kápszeres kollégát a kettes kocsi állásra. Ja, már itt mellettem? Tessék, újabb jövőépítő értékes fiatal. Szerintem védd a szelektívve, a az a legrosszabb. Hoho, Mr. Hova ballagazzal a trélerrel így sebesen? Maga világrekorder. Hát egyetlen barkazzal 23 új Audit. Í, van itt egy bekötözött szájukra, pekkő, kicsoda? Ja, ő volt a tulaj. Aj, látom, belakadta Hozentrogeri az egyik autóba, aztán itt van velünk. De legalább nyomkövetőként segítheti a munkánkat. Bárdol uram, eloldozom. Beszél magyarul? Jesusom, yes, miniszter úr, maga az akkor tudom, hogy nehezen beszél, hallottam már nyilatkozni. Természetesen, azonnal intézkedünk, nem kell. Jönnek magáért, hát ez nagyszerű. Ja, bejelzett a lábán a karperec. Így. Bucsúzva, kérem, fogadjál névjegyem, ha bármikor szüksége van matematika, korrepetálásra, keressen, meg valamiben. Élni kell, viszláll. Hú, a minden itt micsoda nap. Még dél sincs, és ekkora fogások még a végén kitüntetnek. Csak végre legalább valami olyat kapnék, amivel ki tudnám váltenni a korábbi kitüntetéseimet az aciból. Na mindegy! Hölgyeim és uraim érkezik Szabados Gábor két öreg ura, Géza bácsi és Ernő bácsi, vagyis Csúlya Imre és a Revicki Gábor. az Ernő! Szevasz, Géza! De mit hozzá, hogy az állítólagos rossz memóriám ellenére elsőre felismertelek? Csak azután ismertél fel, hogy kitűztem ide a kabátomra ezt a papírt, amire az van írva hatalmas betűkkel, hogy Ernő, én vagyok az Géza! áj Tisztázzuk, hogy csoda. Ernő, én vagyok az! Látod, most is azt mondod, hogy te vagy az ernő. Ebből logikusan következik, hogy akkor viszont én vagyok a Géza. Kérem a cédulát a kabátomra. Tudod mit? Felezzük meg, és akkor mind a kettőnknek lesz egy fél cédulája. Közben megjegyezném, hogy fordítva vetted fel a Jéger alsódat. Azt meg honnan tudod, hogy fordítva rajta a... Onnan, Honnan, hogy a nadrágodon kívülre vetted fel? Várj! És mi van, ha nem a nadrág van kifordítva, hanem a lábam? A múltkor viszont tényleg történt egy kis malőr. Egy fehér nemű boltban magamhoz vettem egy meltartót, és szórakozottságomban fizetés nélkül akartam kimenni, mire megszólalt a riasztó. Női melltartót vettél magadhoz, de miért? Mert nem volt férfi tartó. És mi történt? Elvették? Miért vették volna el? Elnézést kértem, kifizettem, és azóta is ordom. De miért? Mert nincs férfi melltartó. Jó, amúgy hogy vagy? Van egy új nő az életemben. Nem már, ki az a nő? Encia. Valamilyen encia. Demencia. Néha tényleg elfelejtek egy-egy nevet. Hú, ha elfelejtesz egy nevet, akkor kezd el mondani magadban az ABC-t, és amikor ahhoz a betűhöz érsz, amit elfelejtettél, eszedbe jut. Aha, próbáltam már, de nem vált be. Elkezdtem mondani az abc de már a C betű után elfelejtettem, hogy mi a következő. D! Aha, té, mint tamás. De ki az a tamás? Nem té, hanem Té. Jó, legyen damás. Legyen. De ki az a tamás? Ő is osztásunk volt vagy tanárunk? Aha, persze a tanárunk volt, ő volt az én tanárunk. Tényleg! jártam hozzá zongora órára. Ezt nem is tudtam. Eddig én sem. Nem sokáig jártam hozzá, mert nem volt neki zongorája. Akkor hogy tanított? Én vittem a zongorát. Jó, elhiszem. Azt viszont őszintén megmondom, hogy három hete komoly üritési gondjaim vannak. Orvosnál voltál? Miért mentem volna orvoshoz? Most mondtad, hogy három hete komoly ürítési gondjaid vannak? Igen, három hete nem ürítik a kukánkat. De találtam megoldást. Én magam ürítem a kukát. Hová? A szomszéd udvarára. És a szomszéd nem szól miatta? Nem. Szó nélkül visszaönti. Te Géza, veletek mi újság? A kedves feleséged, Rég láttam. Én is. Csak nincs vele valami baj. Remélem, hogy nincs. Azóta nem tudom, hogy hol lett, amióta nyáron a tisztán kiesett a csónakból. úszni? Ha csak esés közben meg nem tanult. A... Magabiztossága mintaértékű, úgyhogy javaslom, merítsenek belőle, hölgyeim és uraim, hogy önök is legalább olyan rendíthetetlenül álljanak a realitás talaján az új esztendőben, ahogyan ő azt már hosszú évek óta teszi. Éppen ezért én is úgy jelentem be most őt, ahogyan ő szokta meghatározni magát. Következik az önök kedvenc humoristája, Belicai Balázs. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. Hát szilveszter éjjel van. Tisztelettel köszöntöm a szilveszteri rádió kabaré közönségét. Kemény évünk volt, nyáron már az volt nyitás. Mikor megnyíltak a közfürdők, Cili mamma mondta. Amíg önök a fürdőben tartózkodnak, szakképzett úszodamesterek végzik a dolgukat. Ugye ez a fiam, ne pisíj a medencébe, apa mások is csinálják, de nem a rajt körül. Az elmúlt esztendőben egy újítás betiltották a hálapénzt, de az nem tudom megvan-e, hogy hagytak egy kiskaput, 8000 forintig lehet ajándékot adni, viszont amelyik orvos drágábbat fogad el, azt megbüntetik. Most szegény Toki kap egy üveg bort. <gül> mennyi volt? Mennyi volt? Nyugalom, doktor úr, akciós volt. Szerintem úgy lenne korrekt, hogyha minden kórházban lenne egy ilyen muti free shop. Mutyi free. Ajándékok, ami tuti nem kerülnek többe, mint 8000, és akkor nyugodtan lehet válogatni. Karanténban ugye nem voltak rendezvények. Mondták, az előadók ne sírjanak, menjenek el végre dolgozni. Hát nekem nem derogált, néztem az álláshirdetéseket. Volt egy ilyen bonyolítót keresünk. Nem is tudom, hogy van ilyen állás, hogy bonyolító. Feleségemet tudnám ajánlani. Bármit meg tud bonyolítani. Eredeti szakmámban helyezkedtem el. Eredeti végzettségem tanító. Voltam állás interjú suliban. Nálunk nagy a fluktuáció, sokan elmennek szülni. mondtam, ígérem, nem fogok. Egyik órám közbe kopognak, egy hölgy, hogy ő a takarítást jött ellenőrizni. Előkapott egy zseblámpát, hátra a radiátorhoz, és egyetlen pontot elkezdett stírölni. Azt tegnap ide nyomtam a pecsétet, ami csak UV-fényben látható, ez mára eltűnt, tehát rendesen fel lett mosva. Már ilyen is van, hogy általános iskolai elők. Mennek az osztályban takarítós CSI ügynökök, megtaláltuk Pistike DNS-ét, hogy lett itt kitakarítva. Nem mindenhol ügyelnek a tisztaságra, állatkertben sétáltunk gyerekekkel, és a földön húsz szafatok, nyúlször. Megállítottam egy ilyen gondozót, ennél és ANTS szempontból ez így mennyire, az, áll, az nem úgy van, az, az úgy van, hogy mi bevisszuk a húst az oroszlánnak, a varjak fölcsipegedik, azt széthordják, de mondom, ez egy nyúl láb. Tegy el szerencsét hoz. Hihetetlen, a kolléginák, tanítónők, tanárnők valamiért csak és kizárólag a válasz mindenkinek gombot ismerték. Jött a kör email, kedves kollégák, ezt és ezt kérjük. Rendben, Kati? Oké, köszi, Szilvi. Úgy lesz, Teri. Egész nap zizgett a telom, kikeres folton. Egy tanár úrnak elege Kedves kollégák, van sima válaszgomb is, azt használjuk. Rendben, Kati. Oké, okay, köszi, Szilvi. Úgy lesz, Teri. Ez egy automatikus üzenet. Kérjük, ne válaszoljon rá. Rendben, Kati. Volt természetesen online órám is. Hát az iskola szövege azért az már nem annyira aktuális. Egyik hétfő délelőtt, Peti ül a gép előtt. Szívesebben játszana, de jön az online óra. De jó lenne nem csatlakozni, ilyen szép napos délelőtt. Kamerát gyerünk kikapcsolni, ne hokizz az osztály előtt. Az elmúlt év egyik új filmje volt, ez az tuk, Hát ezt így kell kieteni, mert így írják, mozipénztárnál sem mondhatom, hogy csokolom két jelt kérnék a kúrosra, hát nem, nem. Sem. Meg majd megy tévébe, milyen jó, hogy már nincsenek bemondó nők, mint egy Kertész zsuzsa, vagy egy a szájából azért. A kedves nézőink, kulturális magazinunk után most egy játékfilmet vetítünk, Kurtuk címmel. jó szórakozást... És Gubás Gabi játssza benne Dobrev Klárát, ami szerintem egy bók. Gubás Gabi nagyon szép. Én olyannal játszattam volna Dobrev Klárát, aki hasonlít rá. Gájer Bálint. A mögöttünk hagyott év egyik bulvár szenzációja volt, hogy összejött Josi barát, és Mészáros Lőrinc volt felesége Beatrix. Nem tudom, lesz ebből valami reality. Trixi? Trixi? Nellünk India basztanítják, a pénz nem bodogít. Ad nekem. Elmúlt egy újabb év, öregszem, voltam hallásvizsgálaton, mondták. Magának a hallása nagyon rossz, feltétlen meg kell vennie hallókészülékünket, 170 ezer forint, mondom mennyi, na ugye, hogy rossz a hallása. Egészségesebb új esztendőt kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmet. Mindig kitalál valamit, amivel magára tudja vonni a figyelmet. Nem mintha egyébként nem lehetne szabad szemmel távolról is azonnal észrevenni, hiszen ha nem poénokat, akkor akár kosarakat is szorhatna a sportpályán. Idén úgy döntött, hogy végig trollkodja a különböző közösségi és bulvár oldalakat, amit nem csak hogy megúszott szárazon, de még elég harsány sajtóvisszhangot is kiváltott vele. No persze, ha akkora lennék, mint ő, én se félnék, hogy elgyepának, a rosszalkodom. Szerintem ma is belead apait, anyait, hölgyeim és uraim, Orosz György! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! Jön a 2022-es év, ugye? Minden jó, ha jó a vége. Ezt mondjuk anyukám mindig a romlott szalámira mondta. De, hát anyukám mond ilyeneket. És most már lassan el kell hinni, hogy nem álmodunk, tényleg pandémia van. Ez előfordul, de hát azt szokták mondani a lényeg, hogy van szeretet, ugye? El is besélek egy történetet, van szeretet a mi ádunkban is. Keresztapám mondta, hogy talált a padláson egy pulóvert. Kérem-e, mert ha nem, akkor a kutya alá teszi... Legalább megtudtam, hogy fentebb vagyok, mint a kutya. Egy centivel, de fentebb vagyok, tehát ez nagyon fontos. Sok minden történt az évben, nyilván felmentek az energia árak, még jó, hogy egy kicsit be van korlátozva a benzin, Tehát hát 480 forint se kevés, ugye? Hát amikor cseppen le, én azt leszoktam nyalni. Hát ugye ne volt hogy nem merem tele tankolni a kocsit, tehát vagyonosodási vizsgálatot kapok. Pármat már nem is úgy hívom, hogy drágám, hanem kis benzinem, gyerek kis benzinem. Na, de hát menjünk vissza egy kicsit a vírusra, ugye? Lehet most már munkahely kérheti a kötelező oltást, én is kértem az egyéni vállalkozásomban. Beoltattam magam, igen, hát ez jelenti. És most már úgy vagyok, amikor én gyerek voltam, vagy nem gyerek, fiatal voltam, mindig volt voltnám kínálós cigi, mert rossz környéken mentem keresztül, és akkor a rossz cigiből megkínáltam, amikor lenyúltak. A sajátom meg itt volt, és most már rájöttem, hogy annyira megváltoztatta a gondolkodást, hogy van a kocsimban készfertőtlenítő és beszállnak a kollégáim, nincs egy készfertőteint, hogy de, de hogy nem, és akkor van egy ilyen nagyon olcsó, ami lemarja a kezet, és akkor és akkor azt odaadom, vagy például amikor volt ez a, mondták, hogy megjelent ilyen hír, hogy chip van az oltásban, van, aki nyilván elhitte, párom is mondta, akkor nem oltathatod magad, mert egyedül csak én irányíthatlak, ő a menedzserem amúgy, jön velem mindenhova. Én nem is láttam már készpénzt 10 évet át, hogy ő azonnal... Nem tudom, hogy néz ki, már lassan olyan vagyok, mint Britney Spears, hát már lassan ki kell engem is szabadítani. Neki meg új telefon, új haj, új kocsi, minden. Hát jó, biztos nem engem nyúl le, mert én minden fellépésé megkapom a 800 forintot. Jó, jó szemét vagyok, ugye? Hát megmondom, miért vagyok az... Hát múltkor azzal szórakoztam mert mindig kitálok ilyeségeket, nem voltam a vécébe, és mondom, meg ráijesztek páromra, és egy 25 literes lavort elengedtem vízzel, és nagyon lassan, összesen 11 perc alatt kiöntöttem a WC-be. hát nyilván úgy hangzott, mintha 11 percre pisilnék, és mire kijöttem, Időponton volt az urológushoz, CT-vel egybekötve, hát mondom, Menjünk. Eljött velem párom, hogy biztosan elmenjek, mert amúgy ő de hát most mentünk oltásra. A vállát szurkált egy tűvel, hogy milyen lesz majd az érzés. Múltkor pucér melkasát nyomja a hűtőz, mondom, mit csinálsz? Üdőszűrést, lesz, lepróbálom. Ja, és akkor hallgatom ott az orvosi rendelőben nénik beszélgettek, két nénik beszélget, ilyen vakcina pókereztek. És szóval mi, mit van, mit több, mint amikor ott terítesz póker, mit van? nekem semmi. Ó, oh, neked mit van? Hát két szinoform. Ó, oh, az is semmi. Oh. Már várom, hogy Kordogyuri ott legyen az ilyen oltásoknál, hogy na, no, na, no, oh, két cinoformra, beadta, Klárika beadta. És egy dolog még, most már építenek az embereknek a félelmeire a híradások, mert minden héten jön egy meteor, amit bele fog csapódni lehet a Földbe. Ugye mindig jön egy ilyen hír, és akkor hát megmondják, hogy a hol távolságától 40-szeres távolságra ment el, de az csillagászati szempontból tényleg közel van. És én, amikor volt a napfogyatkozás, én nagybátyámmal elmentem megnézni egy csillagász táborba. Csillagászok, hát fantasztikus emberek, ami egyébként csajozni mentünk. És ahogy megérkeztünk, már hallottuk is, hogy a csillagászok beszélgetnek, tábort üzlünk délve van nem este. És... Arról beszélgettek, hogy kinek milyen műszere van. Hát mondom, hallgassuk már, meg hát csajozni érettünk, hogy itt mi a felhozata. Lát, mi nem tudtuk, hogy a távcsövekről beszéltek. Hát mondom, akkor én bevetem magam, oda megyek. Mondom, sziasztok. Azt mondom, Ah hello, hello. Azt mondom, milyen, milyen műszerrel vagy? Hát mondom, sajáttal. Jó, jó, jó, de mióta mi van meg? Hát mondom, 30 éve amúgy. 30 éves, hát mondom, igen, 30, mint én és még működik. Hát mondom, még működik, a kiindulva, még öt évig fog is. Azt mondja, mekkora összecsukva. Mondom, már ne haragudj meg, de én erről nem szeretnék beszélni. Azt mondom, már csak azért mondja ma az övé, az elég kicsi összecsukva, húsz szenti. Hát mondom, akkor én azt se szeretném megmondani, hogy kigyítva mekkora. Azt mondja, belenézhetne. Mondom, hülye vagy. Azt mondjam, Este ki fogunk menni úgyis a rétre, mindenki felállítja a sajátját. És mindenki az ében néz bele, aki be akar. Én nem tudtam, hogy ilyen perver ezek a csillagászok. Nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. 2022-re egy problémamentesebb, sikeres évet kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet. Amíg mi önfeletten szórakozva várjuk az új év beköszöntét, a rend szigorú őrei bizony szolgálatot teljesítenek az őrsön. Minden továbbit Móric Tamás jelenetéből tudhatunk meg, melyet már is előadnak. Aradi Tibor, Csúlya Imre, Revicki Gábor, Vidapéter és Varga Ferenc József. Akkor vágjunk bele a mai napba, szolgáljunk és védjük meg az állampolgárokat saját maguktól. A tavalyi szilvesteri szolgálat milyen volt? Egész nyugis. A rendőrpszichológus már februárban visszaengedett dolgozni. Itt Csurikarta egyes. Főnök, leállítottunk egy kocsit van illegális pirotechnikával. Emberünk, mit mond rá? Azt mondja, hogy foci meccsen a magyar góloknál akarta használni, de rajta maradt. Ak Akkor engedjétek el Szenvedett már eleget Központ itt szurikált a kettes Elfogtam egy gyorshajtót Mennyivel hajtott? A trafi lefagyott, de a csávó ne vált meg a rendőrségi tárcsára Csak egy kockás zászlóval sikerült leinteni Csöng a segélyhívó Tessék, rendőrség! Segítsenek, eltűnt a feleségem a kutyával. Hogy történt? Az ebb megijedt a petárdáktól, azt magával rántotta az asszony, aki a pórászt tartotta. Tudna adni személy leírást? Ha Hogy ne? Barna bunda és ilyen helyes kis pamacsok a tapancsai végén. <gül> egyes, menjetek a szabadsághídhoz. Állítólag egy öngyilkos előtt fel akar rá mázni. Itt vagyunk, ha a jó ember annyira el hogy a hit pillérnek az árnyékán próbálkozott négy kézláb. Szondáztassátok meg! Megvolt. A műszer annyit írt ki, hogy értesítsük a Guinness bukot, mert ö, nagy valószínűséggel egy világcsúcs. Olyan gonterelt vagy, főnök. Otthon minden oké? Okay? A gyerek nemrég bejelentette, hogy rendőr akar lenni. Az durva. Mondta, hogy szó se lehet róla. Erre közölte, hogy akkor parlamenti képviselő lesz. Mire te? Karácsonyra akkora plusz rendőr macit kapott, hogy kise látszott mögüle. Főnök a segélyhívó? Rendőrség, parancsoljon! Én csúfeng, jönni gyorsan? De hát mi történt? Petárda durat Ázsiát szentér. Ne haragudjon, minden pukkangatáshoz nem tudunk kivonulni. De, de itt durani egész raktár, 7 tonna Petárda. Szomszédban nagy kifőzdeje csatlakoz nemzetközi űrállomás. Szulikarta egyes, ide idejött hozzánk egy csávó letépte az ingét, és a felső testére az van tetoválva, hogy fúck, de police. Na most a policét azt értem, de szerintem valamit üzenni akar nekünk. Valóban, én a fakkat is értem. Maradjuk van, hogy nem velünk van. Központ, előállítottunk egy jó embert, aki pucéron fagyott, virslikkel fénykardozott. Közben karádi dalokat énekelt tűzbég nyelven. És azt mondta, hogy egy lilak lotgatjás sárkány meg akarja erőszakolni. És együttműködő? Ha azt mondta, hogy nem tartja a tányérsapkás hupikék-törpikékkel. Értem. Küldöm a Zaher Gábor akciócsoportot. Jelentem, volt egy kis balhé a sarki vegyesboltban, de megoldottuk. Mi törzélt? Egy vevő minden mindenáron bubimentes pesgőt akart venni, és kiakadt, amikor a tulaj azt ajánlotta neki, hogy vegyen bubisat, és otthon rázza ki. Ha egy mód van rá, most kicsit pihenjetek, mert szeretném hallgatni a rádióban a szilveszteri kabarét. Bocs, főnök, de <gül> ki a rádiót, jobbat mondok, a kabaréna! A... Neki mi? No, vannak ezek a, ezek a szegvélyesek, meg a elektromos rolleresek gyorsulási verseny tartottak a járdán, majd jött a karcsibá és az oldalkocsis motorjával az egész bandát lebüntető fékezt a francba. Hazar, nálad mi a helyzet, szulikát a kettő? Jelentem, hogy belefutottunk itt egy utcabálba, ahol papírtrombita fújó versenyt rendeznek káposztás-bableves főzéssel. <gül> Egészségükre. Viszont a papírtrombitát nem a szájukkal szólaltatják meg. Szélsebesen hagyjátok el a helyszínt. Srácok, talán éjfél után lesz egy kis nyugink. Főnök, tettél valami újévi fogadalmat? Aha, azt, hogy jövő szilveszterkor tuti nem leszek szolgálatban. Annyi mindent tanítottak már ők nekünk. Udvarolni, állást keresni, repülőgépet vezetni, segítettek leánykérési technikákban, sőt, még az óév utolsó napján is számíthatunk rájuk. Hölgyeim és uraim, Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs, vagyis a szomszédnéni produkciós iroda. Köszönjük szépen! Mi vagyunk azok, Béfi és tész. Hát boldog új évet kívánok mindenkinek, ugye nagyon sok babona kötődik az új évhez. Az egyik ilyen, amiről emlékszem gyerekkoromból, az az, hogyha az új év első napján nővel találkozol először, a szerencsétlenséget hoz az egész évre. Csak azt nem értem, hogy miért csak az év első napjára vonatkozik ez, mert... Nekem az a tapasztalatom, hogy máskor is tud szerencsétlenséget okozni, ha olyan nővel találkozol, de hát a babona ugye ezt mondja, ezen a napon nagymamám ki sem mozdul a házból, nehogy találkozzon valamelyik asszonyával, csak ez az ablakon keresztül nézi az utcát, mert ugye az ablaküvegen nem jön át a szerencsétlenség, tehát egy másik ilyen babona, hogy napján vagy új év napján nem szabad mosogatni és hogy ezt nehogy mégis elkövessem, azt szoktam csinálni az év többi napján is gyakorlom ezt. Van még egy ilyen hiedelem, hogyha szilveszter napján beteg vagy, akkor beteg leszel egész évben. Ez nagyon ijesztő. Tehát olyan, mint egy ilyen inverse oltás. Egyszer megkapod, garantált, hogy egész évben beteg leszel. És erősebb, mint a Pfizer, mert nem csak fél évig, egy egész évig hat, és egy adag belőle, ugye? Nagyon durva. S amit még előír a Babona szakirodalom, hogy csak olyan fogadalmat fogadjunk meg, amit teljesíteni is tudunk, ez különösen fontos nekünk, lusta embereknek. Van egy haverom, nagyon lusta, nagyon szimpatikus. Elmondom, miért szimpatikusak a lusta emberek. Mert ők nem viszik előre a világot. És amerre most a világ tart, ez kifejezetten pozitívum. És ő például megfogadta az egyik évben, hogy minden héten legalább egyszer eszik halat. Ennyi. Kérdeztem, tőle, hogy sikerült, azt hogy nem volt könnyű. Tehát mégis miért? Tehát 52 hét van egy évben. Még szerencse, ő szereti a halat. Tehát így könnyebb volt. Azt hozzáteszem, hogy ez nem a Balaton mellett történt, hanem Csíkszeredában, ahol ha halat eszel, akkor azt kérdik, hogy az orvos mondta? vagy? Noha a világ fejlődik, érdekes, hogy a babonák mégsem fejlődnek, nem? Mennyi új szakma van? Mégis még mindig ott tartunk, hogy ha kéményseprőt látsz, akkor meg kell fogd a gombodat, és szerencséd lesz. Mikor látsz ma már kéményseprőt, nem? Tehát korszerűbb babonák kellenének ilyenek, hogy mondjuk, hogy ha látsz egy call akkor megfogod a telefonodat, és szerencséd lesz. De értem, hogy mi a gond, mert manapság nem lehet látni már az embereken, hogy az emberek öltözetén, hogy mi a foglalkozása, ugye? Tehát oda kell menni a másikhoz, hogy elnézést, bocsánat, te call vagy? Nem, szoftverfejlesztő. Jaj, bocsánat, akkor püpű napfény, püpü ózon, le ne fagyjon a windows bom. Apám abban hisz, hogy a pálinka nem Facebook videó, hogy megosszuk. Kivéve a karácsony, mi minden évben falunk karácsonyozunk egy olyan helyen, ahol az a néphagyomány, hogy a, a betlehemezők a templomtól indulnak, és minden háznál megisznak egy decipálinkát és mi úgy hét decire lakunk a templomtól, úgyhogy eléggé becsicsentve érkeznek meg hozzánk, a falu alkoholistáiból válódott társaság, és be öltözve öltözve József Jézus Máriának meg. Volt egy ilyen alak, ilyen az egész ruhája ilyen papírba be volt vonva, ilyen ezüstös, ilyen staniolos, a ilyen aranyszínű csillámok álltak ki, úgy nézett ki, minden egy robot, aki szikrált, fosik, és mondta, hogy én vagyok az üstökös. S mondta, Kiállt a nappali közepébe, hogy ez a betlehemezés ez úgy kezdődik, hogy ő meg kellene jelenjen a három királyoknak. Csak az a baj, három királyok még az előző háznál isznak, úgyhogy nem nekik fog megjelenni, úgy, hogy oldalra fordult és elkezdő Hozsánna parasztok, azok megsukták, hogy pásztorok. Ezzel felpattant az ajtó, és megjelent a három király, de nem az, hogy adjon Isten Jézusunk, három király mi vagyunk, hanem hogy megharabotok kutyát, csináljatok valamit, csak amúgy meg hol a WC és néztük, hogy ezek tévesztik az ünnepet, ezek nem betlemezni jöttek, ezek locsolni. És mutattuk, hogy ott a vécze, a három király elindult a véce fele, az üstökös mutatta az utat. Az apám meg elővette a rosszabbik pálinkáját, mert a pálinka nem Facebook videó, hogy megasszuk, de kivétel karácsony. Köszönjük szépen! A következő jelenetünkben játszik egy gyerek, de mivel egyikünk sem az, az lenne a kérdésem, hogy van-e közöttetek valaki, aki gyerek, hogy lehet jelentkezni. Biztos vagyok benne, hogy van, csak nagyon szerény. Nem tudom, te nem vagy például csodagyerek? Ó, ne szerénykedj, szerintem az vagy. Hogy hívnak? Csab, Csabika, szóval, Csabikának. Jó, akkor a következő jelenetben te leszel a csodagyerek. Én apukádat játszom, aki szeretne beiratni egy ilyen speciális iskolába, ahová csak csodagyerekeket vesznek fel. Már itt is van az igazgató. Jó napot. Szeretnénk beiratkozni ebbe a különleges iskolába. Hello, nyugodtan tegeződjünk, de tudnod kell, hogy mi csak a valóban különleges képességű gyerekeket vesszük fel. Biztosíthatlak, az én kisfiam egészen különleges. Hol van? Ott ül. Ő? Igen. Tehát hány éves? Csabika, mondd meg szépen az igazgató bácsinak, hány éves vagy? 34. 34. 34. Mondtam, hogy különleges. 34 és még iskolás. Hát még nem, azért vagyunk itt, hogy mi szeretnénk beiratkozni az első osztályba. De tudod, a 6 hét éveseket veszünk fel. De szerintem fogja bírni a tempót. Na. Jó, de még miből gondolod, hogy csodagyerek? Hát nem elég ránézni. Á, de... Milyen okosan néz? De mit tud? Folyékonyan olvas, és gondolom gyöngybetűkkel ír. Igen, laptopon. Ezek nem különleges képességek. Mit, mit szól, zenében jó? Nagyon. Van egy hegedűje. És, és használja is? És... Persze. Mire? Pingpongozni. Hát, mi... Különben bekerült a rekordok könyvébe. Annyira jó feje van? Annyira nagy. Értem. És kreatív művészi oldala eset? Szokott homokozni. És épít belőle dolgokat? Megeszi. Tudom, idegen nyelveket beszél? Igen, magyart. Hát magyar nem idegen nyelv Neki van. az. De gondolom kommunikatív azért. Persze, igen. Mindig először kérdez, utána üt. Aha. És mit kérdez? Hogy hova üssön. Nálunk nem lehet diákokat verni már. Hallott Csabika? Na a tanárokat Megértem, minden szülő elfogult a gyerekével. csak azt akarom, hogy többre vigye, mint az apja. Még te mikor érettségiztél? Jövőre terveztem. Le érettségizni? Elkezdeni az első osztályt. Köszönjük szépen! Boldog új éve. Nem sok időnk van már hátra az esztendőből, ezért csak reménykedni tudok abban, hogy éjfélig mondandója végére ér. Különben kénytelenek leszünk felvételről visszahallgatni Áber köztársasági elnök úr újévi köszöntőjét, de higgyék el, még az is megérni! Hölgyeim és uraim, érkezik a magyar nyelv paracelsusza, a történetek paganinie, Fábri Sándor! Köszönjük szépen! Hát kérem szépen a mai alkalommal, drága cigány testvéreinkről szeretnék egy kicsit mesélni önöknek. Természetesen én nagyon sokszor zavarba vagyok, hogy most melyik a roma, melyik a cigány. Ők magukat nem hívják romának annyi bizonyos, és azért lássuk azt be, kedves testvéreim, hogy a cigánysággal annyit sikerült csinálni, hogy átköröztőtük őket. De megélhetőség. Én voltam olyan borsodi faluba, hogy 90%-os a munkanélküliség, és akkor nem tudsz poént mondani. Mert én igyekszem ilyen pozitív fiú lenni, hogy jó van, igen, de hát akkor lehet égetni, meg gombát szedni, meg. Hát fémszedéssel próbálkoznak, csak annak egy része oda van csavarozva. Tehát nem egyszerű, de, kedves barátaim, ez egy óriási, ez a mi belső migrációs problémánk. Hát itt nagyjából egymillió emberről van szó, és most már a harmadik, negyedik generáció nő úgy fel, hogy se az apja, se a nagyapja nem dolgozott, tehát nem látta, hogy ez milyen, és ezekkel hát nyilván, hogy kellene valamit kezdeni, ahogy mondani szokták egy kis megélhetőség. Na, kérem, tisztelete, még régebben a vágyjávékkal így morfondíroztunk, mikor először tört be ez a tébolyult politikai korrektség, hogy hát akkor most már cigány pecsenye se lesz. És hát ugye elmorfondíroztunk azon, hogy mi lesz a cigány kerékkel, és akkor van a bátyámnak egy ilyen ritkán, de nagyon jókat szóló kedves barátja, azt mondta, hát etnikai fordulat. Hát tekintettel arra, hogy a rádió kabaréban vagyunk, és nem valamelyik esti probléma megoldó műsorban. Haladjunk könnyebb irányba. Bartos Tibor műfordító barátom túl, ugye, aki egy-két cigány nyelvet is ismert, és ő tulajdonképpen a cigány tartotta az egyetlen élhető európai életformának. Vigyázzat! Vigyázzat! Azt mondta, mi az, hogy isznak a temetésen? Hát mit csináljanak? Hát persze, hogy isznak! Hát ez a jó, és nincs ezzel az az ég a világon semmi baj. Na elég az hozzá, hogy ő mesélte a történetet a híres balogról. Híres baloghoz elmegy a riporter. Azt mondja, hát maga az a híres balog, aki egy áltába kiveren száz iszkábát. Az iszkáb az a szeg. Ugye a szekkovácsolás az egy régi cigányfoglalatosság volt, Ebből van a magyar eszkábálni szó, de hát már esetleg az sem mindenki ismeri. Tehát maga az a híres balog, aki egy áltába kiveren száz iszkábát, én vognék. Maga az a híres balog, aki egy bálba kikopogik száz csárdást, én vognék. Maga az a híres balog, aki egy éjjelen leveren száz numerát, a már nem én vonnék, az a nőtestvérem. És itt külön, különd felhívnám a figyelmet, ugye, a nőtestvérem kifejezésnek a halhatatlan finomságára. Nemrégiben megyek le biciklivel a Zöld és Más nevű szülő szülőfalumban, megáll egy akkora BMW, ami tényleg Moszkvába végzett. Tehát én ekkora BMW-t nem láttam, Kiszáll belőle egy két és fél mázsás oda jön hozzám azt, de tényleg az, oda jön hozzám azt mondja, világom. Hát ez is gyönyörű. Tehát ezt mi nem tudjuk. Ezt ők tudják. Tehát ha egyszer a szívüket megnyitják, akkor az meg van nyitva. Ha világom. Ha figyellek a televízióba, hát amit te ottan képviselsz és csinálsz és működöl, az valami csodálatos. Megtennél nekem egy szívességet? Különben csoki vagyok, hát mondom, látom. Azt mondja, lenne egy kérésem, Sanyikám, különben én is itt lakok. Hát akkor gondoltam, hogy ezt a kérést azt hiszem, hogy teljesíteni fogjuk. Ha valami rendetlenség vagy rumli támad, akkor gondoltam, hogy Csoki azért hamarabb segít nekem, mint Pintér Sándor belügyminiszter. Úgyhogy gondoltam, hogy Csokival ápolom a kapcsolatot. Mondom, mi lenne a kérés? Azt mondja, csak annyit mondjál be a műsorodba, hogy szeretem a Csokit. A többiek nézik a műsorodatot benne a kaptárba ők tudni fogják, hogy ez én rám vonatkozik. Hát mondom tisztelettel, hát azóta nem láttam csokit, nyilván, hogy fatális jogi félreértések folyamányaként ismét egy olyan zárt intézetbe került, ahol ingyeres, fegyveres őrség napi négyszeri étkezés, sportfoglalkozás, internet, mi egyéb van, tehát azóta nem láttam csokit, de én úgy gondoltam, hogy a kérést teljesítjük, összehívtuk a válságstábot, ez elhangzott, nem kitalál történet, és akkor r Jöttünk, hogy a legegyszerűbben az elköszönésbe tudjuk betenni, hogy kezeket a paplan fölé, élnek a csajok, szeretem a csokit. Hát nem tudom, hogy a kollégák látták-e a kaptárba, de igen reménykedünk. Hát mégis. A, a legfinomabb ilyen kompliment, amit kaptam, ez sem most volt, egy budapesti, nem tudom ilyen nyolcadik kerület, ilyen dzsumba parkoló helyen, ami gyakorlatilag egy üres telek. És ott leparkoltam, és amikor megyek el, akkor, hát kérdezem a logisztikai főmenedzsert, hogy mivel tartozom. Erre úgy emelte föl a kezét, ahogy csak egy cigány tudja, mikor hegedűt fog. Tehát azzal a méltósággal, és azzal a csodálatos finomsággal felemelte a kezét rám nézett, azt mondta, művész úr, grátis. Már önmagában dicséretet érdemel, Hícséretet érdemel, hogy ezt a szót ismerte, és meg is indokolta, azt, de mondom, miért? Hát az a művész úr mindig kiáll a cigányság mellett, ami nagyjából igaz is, és hát örülök, hogy ő ezt észrevette. Na mindegy, hát magyarok még nem mondták nekem, hogy gratis, vagy nem <gül> tudom. A meg van hívva, de hát most ezt megkaptam. Na kérem tisztelette, volt nekem egy csodálatos barátom, úgy hívták Gyula. Hát Gyula, az egy csodálatos figura volt. Később tudtam meg, hogy ezer emberrel dolgozott. Tehát nem csekéség, és ő végezte a pólus területének, ahol orosz laktanya volt, és nem tudom, 50 méter mélyen át volt a föld itatva kerozinnal. Tehát neki volt nagy mennyiségű gépparkja, és ő hajtotta végre ezt a, Talaj cserét, amit ott kellett, ami hát nem egy egyszerű feladat. Szeretettel köszöntött, azt mondja, hallom, Fábri úr építkezik. Tehát már tudta, hogy honnan, ezt én nem tudom, valóban építkeztem. Azt mondja, most bontottam ki Mátyásföldön Nagy Imrének a páncélajtaját. Nem akarott egy jó légó pincét csinálni. Azt mondja, atombiztos, megszámítanám anyagárban. Hát mondom, Gyula, egyelőre köszönöm szépen. Na, telefon cseréltünk, mert gondoltam, hogy lesz nekem még szükségem Gyulára. Olyannyira, hogy nyár elején pálasztó kánikulába meg is látogattam Gyulát tolnán. Ugye nem csak Tolna megye van, ezt se tudtam, amilyen tájékozatlan vagyok, hanem van egy Tolna nevű volt sváb falu, főtére lakik Gyula egy hosszú sváb házba. Na, bekopogtatok. Hát én még gyerekeket úgy nézni a nagyapjukra, mint ezek a gyerekek, hát ezt is meg lehet tőlük tanulni, mint az Istenre. Ha Gyula azt mondja, egy óra múlva indulunk visszafoglalni brassót, akkor veszik a gyerekek a manliher puskát, és már szön vannak a platón. De hát az öregnek a szava az, az nincs, légyrezzenés sincs, piszenés sincs, semmi nincs, igen van, és azonnali végrehajtás van. Na kérem, tisztelettel fogadtak, és beültettek egy tiszta szobába, úgymond, ahol az volt az érdekes, hogy 80 darab hapszivacs madonna nézett rám, zseblámpa izzó szemekkel, ugye, sorosan kötve, mint az alapítvány. Na mondom, jó van, parkettára volt szükségem. Tehát szerettem volna ilyen uraságoktól levetett régi tölgyfa parkettát, ami széles. És akkor jött az egyik alvezér, egy ilyen tarka műanyaggazdag speciális ruházatban. <gül> Ugye oda mágyula nem jött, mert hát lehetett látni, hogy ő az Isten. Tehát voltán az a wagner is csak a hangsúlyos pontokon jelenik meg. Na kimentem az alvezérrel a bontótelepre, hát antikovácsolt vas kerítés, 8000 méter tehát olyan mennyiségek voltak régi ablakokból, ajtókból, részkilincsekből, burkolólapokból felhalmozva, hogy elmondhatatlan, és volt parketta is, és volt olyan is, amit én szerettem volna. Na, ki is választottuk, megmutattam, hogy abból a kötegből kellene x négyzetméter. Nagyon jó, könnyes búcsút vettünk, egy-két hét múlva, Hív Gyula, azt mondja, engedem a szállítmányt. Há, engedje. Na elég az hozzá, hogy megérkezett a szállítmány, azt mondja, ez most csak a fele, mert csak kiskocsi volt most, de utána nézzük meg, és utána ráengedi a másik felét. Na kérem szépen, volt egy ilyen sovágy parkettársom, volt vagy öt gyereke, és ő is olyan tarka színes szabadidő ruhába volt, hogy az Amazonas erdeinek teljes papagájvilágát feldolgozta ebben az orlátusban. Na, hát vérhugyozva behortuk a parkettákat, és fönt a tetőtérbe elkezdtük szétrakni. Hát, volt néhány, ami hosszabb volt. Hát, az nem baj, hát lent a halba is rövidebb és hosszabb van összerakva, ha a szélesség megvan, akkor nincs baj. Egy darabig ezek jöttek, aztán elkezdtek jönni olyanok, amik már vastagságba se stimmeltek. Úgyhogy végül is a parkettákat négy csoportra osztottuk, ami ebben a formában lerakhatatlan volt. Hát felhívom Gyulát nagy-nagy tisztelettel, mondom Gyula, hát itt a parketta körül valami nem teljesen stimmel, azt mondja, Sándorkám, óbudán dűtök egy kéményt, egy óra múlva ott vagyok, mint lángvince. Egy óra múlva megjelent hatfős kíséretével kézzel szerelt Teknőc SL 600-as kabrió Mercedes, nem részletezném, és sok-sok ilyen szabadidő ruhás alvezér, és akkor a telek főső részén lehetett beállni, és mire lesétáltunk, ott van egy ilyen lefelé vezető jázmínsor, akkor már ketten is odasúgták nekem, hogy Különben én táncdalénekes vagyok. Ugye tehát már elkezdtek a só irányában nyomulni, hát mondom, várom a hangordozókat, a magam részéről meg fogok tenni mindent, amit lehet. Egyébként ezt az egész nem rövid és annyira nem is érdekes történetet egyetlen egy kifejezés miatt mesélem el. Kérem tisztelettel, hát mondom, Gyula, látja, van, ami hosszabb, rövidebb, az még rendben van. Van, ami szélesebb, van, ami keskenyebb, hát még talán azt is össze lehet hozni, de mondom, a egyharmada legalább az vastagabb. Hát mondom, ezt végképp nem lehet összehozni. Erre megszólalt a táncdalénekes, és ezért az egy szóért mesélem el a történetet. Gyula, ez a tényvalóság. És ez ugye, ez olyan, mint a dingán zih. Vagy a kategórikus imperatívus, ugye? Olyat rögtem, hogy nem, aztán semmiért nem haragudtam, úgyhogy Gyula végül annyit mondott, azt mondja, ha nem kérek semmit, csak ne köljön visszavinni. Mondtam, jó van. Aztán végül is egy részét egy szintén építkező barátomnak oda tudtam adni, mert egy kisebb szobára való egyformát azt tudtam biztosítani. Na kérem szépen, elvesztettük egy időre egymást, hát részben azért, mert én az építkezést befejeztem. Egyszer csak Kisvárdán találkozunk. Kisvárdán amúgy is volt egy kisebbséggel kapcsolatos élményem. Lementem abba a boltba, ami a szállásunk mellett volt, és mondom, hogy naptejet kérnék szépen. Hát most ezt rádióban nehezen fogom tudni közvetíteni, a nő így enyhén széttárta a karját, és így finoman körbenézett. Hát a boltban csak olyan testvéreim tartózkodtak, akik napteljet korlátozottabban használnak, ezért, ezért a drága boltvezetés úgy gondolta, hogy ezt talán nem kéne erről tetni. De ott a panzióban, mi már elmenőben voltunk, biciklik fő voltak rakva az autó tetejére, feltűnik Gyula. Jaj, mondom, hogy nem találkoztunk este, hát csak egy húsz fröccsöt megittünk volna a nagy ilyetségre. Azt mondja, hát meghívhatom-e valamire művészúr? Hát mondom, most indulunk, vezetek. Azt mondja, akkor egy affát? Tehát a kreativitásból nem nagyon lehet őket kibillenteni. Mondom, Gyula, hát az se, de hát most úgy látom, hogy nincs meg a szép autó, hát valami szolidezgékával van. Mondom, Gyula, hát mi történt? Azt mondja, Fábri úr, elmondom, ahogyan van. Haladtam az esellel, mellettem panika, magamnak előre. Hát ebben a tavaszi időben hát a kis kivirágzanak. Ugye? Hát megjelennek ezekben a kis topokba, Gömbölyödnek, hömbölödnek. Hát csak járt ide-oda tekintetem. Pillanatra nem néztem a Hopp, már benne voltam a zsukba. Nincs a pukkancs. Ott halunk meg panikával. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy meghallgattak és hát eredményes és egészségben gazdag új esztendőt kívánok kedves minnyájuknak a Rádió Kabaré valamennyi készítője nevében. Tisztelt hallgatók, tisztelt helyi közönség! A globális csiphiány miatt egyre többet olvashattunk arról az elmúlt hónapokban, hogy felérték előttek a használt autók. Egyszerűen azért, mert ellátási hiány van az újakból. Ilyen utoljára talán csak akkoriban volt, amikor még a merkúr telepen lehetett átvenni néhány éves szállítási határidővel a szocialista tömbben gyártott életfogytiglali büntetéssel felérő darabokat. Ma már szerencsére ennél sokkal jobb autók készülnek, nem csoda, ha nagyobb kedvel lopják is őket. Hogy ilyen esetben mi a teendő, az már is kiderül, Trunkó Barnabás forró nyomon című jelenetéből előadják. Kerekes József és Vidapéter. Péter. Ja, Istenem, de jó, hogy itt van. Főtörzs úr, nagy baj történt. Ellopták a Mercedes-emet. ide de jó magának. Mi? Az hogy ellopták az autómat? Nem, hanem, hogy Mercedes-e van. <gül> Illetve már csak volt. Hogy könnyőgöm segítsen, Metászínű, vadonatúj Mercedes volt. Kötelező biztosítás be volt fizető? Ja, persze, persze, itt a csökk. Kaszko? Az is. De miért fontos ez egy ellopott képkocsinál? Minden apró nyomra szükségünk lehet. De mindegy? A nyomozás jelenlegi szakaszában sajnos nem adhatok bőve felvilágosat. De, de még nem jutottak semmire. A rádió is volt benne, meg bőrülések, és ha odaléptem neki, akár 220-szal is ment. Hely, akkor azzal már jó messzire jutottak. Mert ezek odalépnek ámúra. Hát én nekem elhiheti, nem először nyomozok ilyen ügyben. Mondja meg őszintén, van remény. Remény, az mindig van. Maga da. is tudja, az hal meg utoljára. De. Bár, én még nem találtam meg egyetlen lopott kocsit sem, Mi? de a kapitány vezető úr sógóra egyszer már találkozott egy olyan rendőrrel, oh. aki már majdnem lefülelt egy autótól. autótolvájt. Ráadásul bankhitelre vettem a kocsit. Akkor csak azt tudom ajánlani, hogy pontosan fizesse a havi törlesztőt, mert ezek a bankosok nem sokat cicóznak. Mi? Ha nem fizet, pontosan jönnek, lefoglalják vagy szóna, fizesse pontosan a részletek. <gül> Na Istenem, nem most akkor mit csináljak? Ne parázzon! Úgy döntöttem, hogy a lakosság segítségét fogjuk kérni. mondják a rádióban. Ugyan már, képzelje el ha minden lopott kocsit bemondanák a rádióban, nem jutna idő a vízállás jelentésre, az így shardingnél 300 cm, más alapad. De hát akkor hogy kérik a lakosság segítségét? Na most akkor maga például hol lakik? Hát... Mit hát kérem, itt lakom a, a király utcában? Na, akkor maga is. Lakosság, a maga segítségét fogjuk kérni. Na, kérem, én nem értek az ilyen rendőrségi dolgokhoz. De az nem számít, látná csak az új parancsnokunkat. Na, akkor most akar segíteni, vagy nem? Hát természetesen akarok. Mit kell csinálnom? Na látja, ezt már szeretem. Ez a beszéd! Na. Maga most beáll ide a kapu alá, ezt erősen figyeli az itt elhaladó autók rendszámát. Uh. Vegye úgy, hogy maga mostantól hivatalos személy. Jó, majd rögtön szolgálatba helyezem magam. Ez a beszéd! Na. Tehát nem elfelejteni, a körözött gépkocsi egy piros színű Suzuki. A rendszámát. Bo bocsánat, bocsánat, nem Suzuki, hanem Mercedes. Ki beszél a maga Mercedeséről? Az a Suzuki az én autóm. Múlt héten lopták el a kapitányság elől. A most következő fiatalember két gyermek édesapja, és ez minden bizonyal meg is határozza hétköznapjait. Hölgyeim és uraim érkezik Felméri Péter! Hát üdvözlök mindenkit itt a szilveszteri rádió kabaréban. Nagy élmény ez nekem. Nagy élmény ugye ez az egész ünnepi sorozat, ugye ez az ünnepdömping, ami most van. Három nagy ünnep egymás után. A karácsony, a szilveszter, meg a Black Friday. Az új magyar ünnep. Ugyanakkor ennek megvan az árnyoldala is, mert minden nagyobb ünnep előtt ugye takarítás van, nem tudom, rájön így az emberre. Én otthonról hoztam, otthon mindig ez volt, hogy jött egy nagyobb keresztény ünnep, akkor takarítottunk egy hetet. De szerintem ez a szüleim ötlete volt, tehát nem is hogy a Bibliában ez tényleg valahol le van, van. Nincs ilyen a tíz parancsolatban, hogy és töröljetek port a könyvek mögött is. De tényleg nagy rendrakásba fogtunk mondom, hogy ha már ez így volt, akkor legyen ezentúl is így. És tényleg, akkora nagy rendet raktunk a fiamnak a szobába a múlt hétvégén, hogy megtaláltuk a hugát. Ott. Ott volt szegény a plüssök alatt, és te hogy lila hát veled mi van? A mondja, elbújtam. Mondom, jó, de két hete. Nagyon jól elbújt. De hát a rendrakás mellett, hogy ott van a takarítás. Imádok takarítani. Nem. Volt egy ilyen cucc, ezzel reklámozták. Nem akarom a termék nevét mondani, de ez volt a szlogenje, vagy reklámszövege, nem tudom. Hogy ezzel a felmosóval gyerekjáték a takarítás. Volt már olyan ember, aki ezzel kitakarított, azt úgy érezte, hogy apám, mekkorát játszottam. Hát. Csodálatos volt. Milyen játékra gondoltak, hogy amíg összeszed a csövet, meg a fejét, addig legó, és ha elkezdesz felmosni, akkor meg már körling. Hogy... Tényleg, akkora nagy játék, hogy idő után már nem tud eldönteni, hogy akkor most takarítasz, vagy játszol. Megkérni tőlem a felesége, hogy Peti, mit csinálsz? Játszol. Ja, nem, takarítok. Bocs. összekeverte. Hogy rám kell szólni, hogy Peti, hagyd már abba, ne egyszerre mosod fel a nappalit. Ne zavarjál, rekordot döntök. Három egyre vezetek. Az érdekesnek, hogy a gyerekjátékot úgy próbálják kell adni, mint az igazit. hogy Rá volt egy ilyen játékporszívónak a dobozára írva, hogy olyan, mint az igazi. Egy az egyben megegyezik, egy annyi, hogy drágább. De hát a tavalyi lezárásos év után, most picit ugye szabadabbak voltunk idén, úgyhogy nem csak a kedvenc játékaimnak, a takarításnak. Élhettem, hanem utazhattunk is, egy keveset gondoltuk, a gyerekekkel nézzünk körül, ne csak Budapestet lássák, úgyhogy mentünk ide-oda. De arra jöttünk rá, hogy van az a kor, ami alatt minden város egyforma. Hogyha hazajöttünk egy ilyen túráról, azt megkérdeztem a lányomtól, hogy Lila, ugye a két éves, hogy na, milyen volt Szeged, mit láttunk Szegeden? Azt mondja, galambokat. És Polosváron, galambokat. Úgyhogy elmentünk vadászparkba, hogy nekik is legyen érdekes, ott is, amúgy galambokat láttuk, mi utólag megtudtuk. A vadaspark az olyan, mint az állatkert, csak ilyen fapados. A fapados állatkert, kevesebb állat van ott, de azért vannak érdekesek. Tehát nem az, hogy csak ilyen ló meg nyúl, hanem az egyik ketrecre az volt kiírva nyest kutya. És megnézted, egyikre se hasonlítottak. Nem az, hogy összeradták, mint egy Kenta úr, hogy akkor felülember, ember, alulló, hogy, hogy így megmondod, hogy Nyest, kutya. És úgy nézett ki, mint egy mosómedve. Miért nem lehet ennek a szerencsétlennek egy saját nevet adni, nem? Hát annyi betű kombináció van. Olyan, de teknős béka, hogy azt már így megszoktuk, de amúgy meg fura, nem? Mert ránézel, azt a teknőt így megérted, de a béka. Ami marad, elveszed a teknőt, az nem békára hasonlít. Nem, hát nem is brekeg, nem is ugrál. Teknős béket. Olyan ember nevezhette, aki azelőtt így nem sok állatot látott. Ismerte a lovat, a farkast, meg a békát. Azt nézted, ebből a háromból leginkább a békára hasonlít. Hogy ennyi erővel, bőven elég lenne három állatnév, azt abból raknánk össze az összeset. Ne? Ha mondjuk három lehet kevés, de mondjuk egy tizenhárom, és akkor... Lennének ilyenek, hogy a ló, és akkor lenne a csíkos ló, az a zebra, meg lenne ilyen lókígyó, az a zsiráf, meg lenne a dagatló előkígyó, az az elefánt. És... <gül> elnevezni. Még van a másik vonal, amikor vannak a sima állatok, és azoknak vannak a vizes verziói. Ugye a víziló, ugye, meg a kicsiny a tengeri csikó. <gül> Ugye minden tengeri, tengeri tehén, tengeri malasz, tengeri sűn, mosó medve. De a legkegyetlenebb az ilyen elnevezésekből, amikor van egy tök jó állatnév, és akkor ezt így lehúzzuk, hogy van a közönséges erdei mókus. Na, hagyjuk már, nem tehet róla. Vagy ez tényleg közönséges, hogy ül az erdőkben, ott a faág, akkor azt nézelődik mesztelenül. Veszi a diót, azt a hiába dobálja a többieket. Káromkodik, radjatok meg mind! Nagyon közönséges erdei mók. Hogy mész az erdővel, és mutatod a gyereket. Ó, ott egy aranyos kis őzike. ott ugrik nyuszika. Ne nézzetek oda fel, ott egy közönséges erdei mókus van. Ez volt a nyáron, persze, mert most már újra bezárkóztunk, ülünk ott, hogy jött a negyedik hullám, ugye minden álmunkat elmosta. Mert ez a Covid 2021-ben azért megismertette velünk a tesztelést. Tehát gondolom, mindenki már átesett egy-két tesztel, valaki rendszeresen tesztelget, hogy 2021 az az év, amikor a negatív a pozitív. Hogy annak örülsz, hogy mínusz lett. Hogy... És nyakunkon a 2022, de a Covid még mindig 19 Mondjuk jönnek hozzá az updatek ugye folyamatosan Alfa, beta Gamma, Delta. Most jött az Omicron, nagyon ugrottunk azért. Mint a szoftvereknél, nem? hogy akkor kijött az újabb verzió egy picit. És ez most újra dél-afrikai variáns. Tehát volt már ilyen indiai, meg brit, meg, meg korábban is dél-afrikai. Mikor jön már egy magyar? Hozzunk már össze egyet, nem? Nem mind az ilyen migráns covidokkal, érted, fertőzzük magunkat. Magyar testben magyar koronavírus. Nem fertőz jobban, csak így szomorúbb lesz eltő. Fenébe. De búcsúzásképpen, zárásképpen korunk egyik magyar írójának a gondolataival szeretnék elköszönni. Ne felejtsétek el, jogotok van jól lenni. És ami szintén fontos... Várkony Andrea, csak mondom, ha valakinek... Nem ismeritek a művet? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hát boldog új évet, nagyon boldog 2022-t kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Egész évben ellátott minket aktuális sziszeneteivel, így szilveszterkor sem hagy minket cserben állandó szerzünk tibor, De hogy mi is az a sziszenet? A sziszenet az a kabarénak, mint párnának a levegőben szálló pihenet, hanvadó végnek a fűsenet, kötött pulóvernek a bolyhanat, takarításnak a porranat, levegővételnek a lehenet. Világos, Nem? Ha mégsem, akkor füleljenek Bozó Andréára, Elek Ferencre és Kerekes Józsefre. Bírósági folyosód. Figyelem, 5 perc múlva megkezdjük Kovács Béla házasság szédelgő perének tárgyalását. Kérjük, fáradjon a tárgyalóterembe a folyosón tartózkodó 8 Kovács Béláné. <tos> A parlamenti képviselő esküvője. Önöket ezennel házastársaknak nyilvánítom. Két egybehangzó igen, 13 nem, és 25 tartózkodás mellett. A nagy elhatározás. 30 éve vagyok erdőkerülő, de már nagyon unom a munkámat. Valami újra vágyom. Úgyhogy nem kerülgetem tovább, ma végre bemegyek az erdőbe. Vélemény Én a leghatározottabban elítélem a családon belüli erőszakot Ilyen lelkes jogvédő vagy? Egy túrót, csak rendszeresen ver a feleségem Mondás Jobb adni, mint kapni, tartja a mondás És ez leginkább a beöntésre, igaz? Orvosnál Önnek májzsugora van, súlyos asztmában, szenvedés gyötri reuma. Ha jót akar magának, sürgősen leszokik az itarról és a cigarettáról. Oh, ez hihetetlen. Hm? Hogy tudta mindezt ilyen gyorsan megállapítani rólam? A rutin teszi. Elvégre már 30 éve járok magához, doktor úr. Megnőtt a gyerek. Sanyika, mert hallom, leválik tőletek a fiatok. Így igaz. 28 éves lett épp itt az ideje, hogy önálló életet kezdjen. Meg kell végre állnia a saját lábán. És ti hogy viselitek a helyzetet? Hát elég nehezen. Jaj, annyira meghatódtatok. Egy frászt, csak még nem tudjuk, hová költözzünk. Szakítás. Elhagyott a barátnőm. Azt mondta, túl alacsony vagyok hozzá. Ez nem igaz. Ha kicsit ágaskodom, még a szekrény tetejét is elérem. Mármint az éli szekrényét. Erkölcs! A házunkban lakik egy könnyűvérű nőszemély, aki ugyanazt csinálja a szexuális életében, mint az interneten. Az összes kukit engedélyezi. Kérdés. Jó napot kívánok, anyakönyvvezető úr! Nem tudom, emlékszik-e még rám, de annak idején magadott össze bennünket. Akkor azt mondta, hogy ki kell tartanunk egymás mellett jóban, rosszban. Azóta eltelt húsz év. Tessék mondani, mikor kezdődik végre a jóban? Húsboltban. Látom azt, hogy nagyon keresgél valamit, segíthetek? Lapockát keresek Ó, Sajnos az nincs, de esetleg oldalast Vagy tarját ajánlhatok Mindkettő friss Nekem egy lapocka kellene Ó, Van csodaszép bélszínünk És felsálunk is az oldalasról nem is beszélve Nekem akkor is egy lapocka kell De hisz tele van a bolt Szebbnél szebb áruval Miért olyan fontos magának a lapocka? Mert arra a lapockára volt felírva Hogy mennyi cülköt És belőszontot vegyek Idén sem vesztegette az idejét, hiszen írt egy könyvet az emberiség utolsó 450 évéről, amelynek gyakorlatilag egy maci mézes flakon a főszereplője. Valójában azonban az az utánozhatatlan gondolkodás, világszemlélet és filozofikus irónia, amely az első mondatban is tetten érhető. Sosem volt kimondottan hálás dolog egysejtű moszatnak lenni. Hölgyeim és Uraim, Kőhalmi Zoltán! Köszönöm szépen. Köszöntök mindenki nagyon nagy szeretettel. Nem tudom, gondolkodtak-e rajta, de nem minden nép fejezi be úgy a meséjét, mint mi, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Tehát például a lengyelek azt mondják, hogy éltek-éltek. Hát nem boldogan, azért láttak ők már mindent. Éltek-éltek, még meg nem haltak, de itt nincs vége. Még meg nem rágták őket a férgek. Ezek után hogy hangzik, hogy álmodjatok szépeket gyerekek. De én azt szeretem, ahogy kezdődnek a mesék, mert a világ összes népmeséje úgy kezdődik, hogy nagyon-nagyon régen, nagyon-nagyon messze történt. Senkit ne lehessen leellenőrizni. Még az üveghegyen is túl. Amit meg senki nem tud, hogy hol van, de úgy beszélnek róla, mint valami fix dologról. Mint azt mondák, még a nyiregyházi autópálya lehajtón is túl. Ó, oh, az tényleg nagyon messze van. Ráadásul az üveghegyről annyit lehet tudni, hogy nagyon messze van és nem látszik. Közelről sem egyébként, de hogy madarak biztos neki mennek. Ezért mondják, hogy a madár se jár, ugye, mert hát nem jár, hanem ilyen nagy kupacokba fekszik az üveghegy lábánál. Mert a mesébe még nem jöttek rá, hogy fekete madárformát kell ragasztani az üveghegyre. Amit egyébként mindenhol tesznek az emberek, tehát én már láttam fekete madárformát irodaházba, hetedik emeleten, belső üvegajtón, pedig nem sok madár dolgozik a könyvelésen. <gül> Szilvesztelkor viszont ugye azt ünnepeljük, hogy megtettünk még egy kört a földdel a nap körül. Hát ez nem volt még mindig olyan egyértelmű, 400 körre ezelőtt azt hitték, hogy fordítva van. Megtettük egy kört, de mihez képest ugye? Tehát hogy az, hogy az év január 1-én kezdődik, az csak azért van így, mert valaki ezt egyszer eldöntötte, tehát egyébként nem ér véget semmilyen évszak. És a csillagászok például az évet a tavaszi napi egyenlőségtől számolják, amit ők tudományosan úgy neveznek, hogy a fiktív egyenlítői középnap, ami egy kitalált égitest, áthalad a tavaszponton, amely az égbolt egy nevezetes kitalált pontja. A csillagászok szeretik az ilyeneket, fiktív pontokat könnyebb megfigyelni valamiért. És gondolom a csillagvizsgálókban tavasza fújják a trombitákat, duroktatják a pesgőket, és küldik egymásnak az üzeneteket, hogy boldog fiktív egyenlítői nap, pont áthaladást kollégák, de röviden csak ki, azt kiabálják, fekták, fekták. Viszont a következő évben nagyon nagy változás jön, katonáskodni fognak a gyerekeink, gondolom ezt követik, hogy felvételi pluszpontokat ér majd a katonai szolgálat, egy év többet, mint egy felsőfokú nyelvizsga, mert minek beszélgetni a külföldiekkel, le is lehet őket lőni, Azt megértik! Most mondjad, how do you do? É, hülyenek, mindig az angol szavakat kérdeztem ki a gyerekektől. Alját, hogy hétvégente a lapos kúzást gyakoroltuk volna. Lestek majd ilyen előkészítünk, majd rohansz a gyerekkel, hogy furiáról átérjedek aknaszedésre. Már oviba úgy fogják énekelni, aki nem lép egyszerre, nem veszik föl eltére. Mert eddig legalább fegyverbolanodok mentek katonának, de most meg az lesz majd, kiképzésen ordít az őrmester, maga miért van itt? Én nép művelő, mi szervezőnek szeretnék jelentkezni. De mondjuk hasznos lesz az ilyen diákoknak azért, hogy nem kell neki kollégium, hát egy perc alatt a gödölet, amiben De én már a pár utcai fiúkban sem értettem sose, hogy ezek a srácok, hogy értek rá délutánunként a grundon hangálni. Tehát ha ma lenne, a pár utcában ugye az lenne, hogy megüzenik a vörös ingesek, hogy szerdán nem lesz jó háború, mert ács az anyukáján fél viszi szófésra. A pásztorok meg másnapra PPT-t csinálnak. Füvészkertből csak azért járnak, mert biológia előkészítősök. Mindketten fürdődő, ugye szakorvosok lesznek. De azt nem értem egyébként, ki akar partjelző lenni? Figyeltem az evén, nagyon nem becsülik meg őket. Senki nem mondja a meccs után, hogy azért a partjelző nem volt rossz. De biztos van gyerek, aki erről lábrándozik, már ki vannak a falon a posterei, poszterei, felvételizik a partjelző akadémiára, hogy megtanulja, hogy kell oldalra futni vonalom. Akit meg nem vesznek fel, a gondolom vasutas lesz, mert ugyanezt csinálja a és Nem nagyon értek ezt, de lenyűgözött az EB, mondjuk a 11-es pár vagyok például, tehát hogyha ennyivel el lehet dönteni, minek előtte a foci meccs? Sőt, annyi mindent el lehetne még dönteni 11-es párbajjal, gyermekelhelyezést, közlekedési konfliktust, és akkor nincsen anyázás, csak húzodjál le a stadionnál, és akkor lejátszunk. Ami viszont igazán megdöbbentő, Ronaldo, aki egy futbolista, ezt nemrég tudtam meg, állítólag naponta 3000 felülést csinál, ami azért érdekes, mert én naponta egy felülést csinálok Reggel. Amit este fejezek be. Három ezer ez három ezer ele is kéne feküdni, hát gondolj már be, az mennyi fogmosás. Pizsamám elkopta annyit gomból, nem? És ezen felül enni a Ronaldo, azt eszi, ami a legtöbb energia, a legkevesebb kalóriával. Három dolgot eszik összesen mindig és állandóan. Rist, csirkét, meg brokkolit. Ezt teszi. Képzelem, a boltba, hogy valamit elfelejtett. És ott van, rá, ó, a vissza kell venni. Én azt az embert úgy képzelem, hogy mindig ideges, mindig fut, mindig ezt látom. Ó, fut vissza a brokkoliért! A feleségét sajnálom, mert ugye minden délelőtt eljön a pillanat, hogy Krisztiánó benéz a konyhába, hogy na, mi lesz az ebéd? <gül> Azt, meg megvágja a brokkoli, kitalál új ételeket mindig. Hát, ma ilyen csirkés rizsgombóztot csináltam, brokkoli ágyom. Nem az volt tegnap is. Mindig reklamál, itt is gondolom, nem, nem az volt tegnap is. Nem, tegnap csirkerizott volt brokkolival. Hóra meg töltött csirkét, teszünk rizsze. Mivel lesz töltve? Mit szólnál brokkolihoz? Lehet, hogy a Ronádó gyűlöli a brokkolit, azért olyan ideges. A zöld focipályon is mindig a brokkoli üteszében. És szét akar rugni mindent, de ebből élnek. Lehet, hogy a brokkoliban vannak rémámai. Ezer ül éjjel. Oh, aztán ott a brokkoli, is brokkoli tettem brokkoli De aztán rájön, hogy hé! Hey, már három Köszönöm szépen, bujék! Két cigányprímás összefut az utcán, üdvözlik egymást, majd így szól az egyik. Te gazsi, aggódom miattad. Aggódol-e? Bizony aggódom, gazsi, mert tudottak, -e, hogy miket beszélnek rólad az éjszakában? Nem, micsodát, semmit, Gazi, semmit! Ez a veszély még véletlenül sem fenyegeti a most következő előadót, hiszen ki ne Jolikát. Egész évben storiszta nekünk a situt, és most is ezt teszi, de ezúttal dolban. Hölgyeim és uraim, Jolika, vagyis Bach Szilvia. Hát csubitazok, azok mit te Storizom a situációt terektekhez, jó? <gül> Tehát képzeljétek el, drága szép gyerekeim, hogy azt hogy a nekem a jennifer kis az egyszem középső kislányom, hogy anya, te már így elmész vakarolni így ide-odá világba, ha mely nem dalolol. Ha most jó van, kislányom, akkor mit tudom én a van ennek a Johan Sebastián Bachnak, ez a tokája meg fugaházik, tudod? Mondom, ha arra ráfűtülöm a aranyesőt, jó! azt mondja, nem, majdő ő szervezkedik. Na, hallott, csináltunk egy ilyen dalot, elmentünk egy stúdióba. Hallod, hát, mintha ha egy űrhajóba lettem volna, annyi szerszám volt ott kirakva, villogott, még mi a apja valaga? Na, hallod, bemegyek. Volt ott egy rud. végén egy ilyen. Hát mondom, zsiráf járti. Olyan magasra volt kiderült állítva, az volt előtte egy ilyen korong, a mikrofon előtt, azon egy harisnya. Azt mondják, hogy ne köpjem le. Ha mondom, én még azt hittem, hogy itt egy rutáncos volt előttem, azt itt hagyta a harisnyáját, ugye? Volt benne három luk, mondom, nec volt, rajta, vagy mi, na mindegy. Hát szóval így jártam, drága gyerekeim, hogy csináltunk egy ilyen dalot, az a címbe természetrész, hogy. Storizoma, a sítut, megkérném akkor a száztagú cigázzenekart jöjjön be, azt nyomassuk. Megvonták az ellátásom, nincsen nékem maradásom. Csorom vagyok, semmi mi sincsen, anyósom sincs, ház. Hello, do you know what I'm talking about? What I'm talking about? What I'm talking about? That's not a lie, but what I'm talking about? What I'm talking about? What I'm Röpött, megbotlott, ami jaj, kiömlött Üsssek nem rovázok Helyette jó, Bepiáló Storizom a sitú, a storizom a sitú Storizom a, a, a de a világba Storizom a sitú, storizom a, sitú, storizom a sitú, Birdy loc, gie hey, Kérem tisztelettel, a pandémia sok mindenre rányomta a bélyegét. Idén például a járvány miatt elmaradt a tervezett népszámlálás. Bármennyire is jól működik egy rendszer, az időnként előfordul, hogy egy valakinek elfelejtenek szólni. Emlékeznek arra a japán katonára, aki még évtizedekig harcolt. Na most a mi esetünkben egy számláló biztosnak, ezért ő elkezdte a munkáját, és pehére hát. a városban. Tóth Tibor jelenetét előadják Elek Ferenc és Vida Péter. Lúdaváros, Lúdaváros! Ah, Ki a jó? Lúzika! Mi Ki a jó? Lúzika! Mami a büdös franc van! Jó napot kívánok! Ha mi van itt, busó járás? Nem csak a járvány miatt a maszk. Hát ne féljél, nem köbdöslek, összevedd le a maszkot. Különben lecsaplak rablási kísérletét. Úgy, vedd le szépen, új, gyorsan rakjad vissza Igen. a a gyomról. Elnézést a Hogy te a... Hogy tényleg így nézel ki? Sajnos így, így. És így is beszélsz? Így, Gabonakörök vannak a fogsorodban. Igen. Igen. Igen. Szóval a ksh hától vagyok. Hogy honnan? A KSH, mi, mi nem ért? Az olyan, minaj -e, hova tanulj? Nem, én szociológus vagyok. Ja, akkor nézzek neked egy kis konyhai maradékot. Nem, nem, nem, köszönöm a népszámlálás ügyéből kifolyólag. Meg de... akar számolni, hogy ne futkározzak, álljak meg egy helyben, mi? Ö, ö, nem, nem, egy kérdőívet kellene kitölteni. Bemehetek? Nem, nem, Mán élettársam most mosott fel. És azért ezt megköbecsülni, tudod, ilyen nincs minden hónapban. Ja. Igen. Igen. Igen, kezdtem. Akkor nézzük a kérdéseket. Tehát, ö, mi az ön szexuális irányultsága? Hogy így rögtön, direktbe? Igen. Aha. Ezt egy ilyen közepes, balegyenes irányultságához mit szólnál? Ö, ja? Elnézést, véletlenül előre lapoztam. Bocsánat. Ö, tehát, mi az ön neme? Ne fokozd, ne fokozd! Az én nemem. Tehát így, hogy van valami elképzelésed? Hát írhatom, hogy férfi. Milyen lehetőségek vannak még? Hát az a helyzet, hogy van itt 12 rubrika. 12 Igen. rubrika? Igen. De megváltozott a világ, mióta Oli úr megjelent a szomszédokban. Kapsz prémiumot, ha teljesen kitöltöd? De hogy... Na hát, mert akkor esetleg annyit tudnék adni, hogy beírhatsz Herét Lajhárnak. Herét Laj... Nem, nem, nem, köszönöm, köszönöm. Mi az önnek az anyanyelve? Mi az apám f... lenne szerinted? Igen, értem egyértelműen magyar az anyanyelve. Családi állapota? Az nem állapot. Értem. A háztartásban betöltött szerepe? A szerepem? Hát, néha én vagyok István a király. Néha meg hamupipők. Ö, ö, úgy értem, hány eltartott van a családban? Csak én vagyok. Gyerekek száma? Anyánál vannak, azóta nem számoltam meg őket iskolai végzettség. Várjál, mindjárt csak kicsit lenyugszom Jó, lenyugodni. Na, Jó. megvan mind a nyolc osztály csont nélkül. Oh. beszél idegen nyelven? Oh yes. Tehát angol. Alapfog, középfog? Nem, ennyi, hogy oh yes. És ebben benne van a német is. Mi a foglalkozása? Biztonságpolitikai szakértő vagyok. A Védelmi Minisztériumban? Nem, itt a kínai vegyesboltban, de többet nem árulhatok. Persze, persze, persze. Nézzük a lakókörnyezetet. Nézzük. Biztonságosnak érzi a lakókörnyezetet? Igen, biztonságosnak érzem a lakókörnyezetemet, de azért a kaput zárjuk, tudod, nehogy kimenjenek a bűnözők. Milyen a kommunális ellátottsága? Hogyha szabadna ezt még egyszer. Jó, hogy... Jó. Hát, szóval milyen a kommunális ellátottsága? Na most én ezt a szót jól ismerem, Igen. amit nem tudok, az a jelentése. De ne magyarász, de, de ne? mert valamelyikünk ideges lesz. Ja. Jó, hagyjuk meg. Elmondtam volna, de jó, akkor hagyjuk. Lakásban lakó személyek száma? Egy személy, meg a élettársam. Milyen a lakás falazata? Írjad be, jelképes. Úgy el, ha a szomszéd tűzszett, nekem is meg a orromon. Mennyi a lakás alapterülete? Há, én nem méricskélem, de biztos nem sok, mert mikor tavaly tűz volt, mert a kínai disznópörzsölő, ugye, és éget égett az egész lakás, kijöttek a tűzoltók, azt csak annyit mondtak, miért nem tudjozta le. Én. És végül rátérhetünk a kényes, úgynevezett szenzitív kérdésekre. Ezekre nem kötelező válaszolnia. Ha mondjad neki ja. Hő, Hát, akkor mondom. Mikor volt utoljára könyvtárban? Az ilyen durvára nem számítottam. Ő, már! Azt, a, a, a, a, pontosan emlékszem, két éve voltam. Uh -huh. Mit hatott ki? A fénymásolót meg a DVD-le Van valamilyen káros szenvedélye? Hát ugye nézzük, most ugye a pia az ugye nem káros, egyértelmű. Szigit mm -hmm. olyan szívok napi két doboza, de egyáltalán nem szenvedélyesen, akkor viszont nem marad más csak a körömrágás. Az nem érdekel. De én nem az enyémet rágom. Ó, <síns> oh. mm, mm, e, akkor inkább nézzük, mi a helyzet a drogokkal. Mennyi kell? <síns> Köszönöm, köszönöm, nem, nem, nem. Be van oltva a Covid ellen? De hogy vagyok engem, ne oltogassanak, nem vagyok én gyümölcsfa. Átesett a covid -on? Azon nem, de komondoron, azon többször is. Hát, nagyon köszönöm az együttműködést. Szívesen. a kedves élettársának, és akkor vele is megcsinálnánk ezt a kérdőidet? Há, hogy ne. Lajoskám, kijönnél egy percre. Tisztelt hallgatók! Még hogy ma már nincsenek polihisztorok, gondoljanak csak bele! Színész, humorista, vakond sétáltató és idomár, kutatja a madarak és a művek viszonyát, megmondó ember, bábanimátor, humorlabor üzemeltető és most itt is van Mogács Dániel! Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Olyan furcsa ez a világ, ahogy alakul. Én például azt vettem észre, hogy az már senkit nem érdekel, hogy hol lakik a jóisten, de hogy kamionosok a jégen, arról csinálnak egy több huszon, akárhány részes sorozatot. Nem filozófusok a jégen, kamionosok a jégen. Ez nagyjából arról szól, hogy Joe szerint a beszakad. Hát nem tudom, Frank alatt beszakadt, Jó, alatt beszakadt, gyó, Frankel alatt beszakadt, akkor lehet, hogy van beszakadt, lehet, hogy van beszakad, akkor mi lesz? Beszakad, vagy nem szakad, de nem tudom, nézzük meg a grafikon. Beszakadt meg azt mondtam, hogy beszakad, Ez megy a -e négy órán keresztül, de úgy össze van vágva, hogy végnézed, érted? És, és utána négy óra után elgondolkodsz, hogy mit néztem, beszokat nem beszokat nem szakad, nem szakad. És tényleg ezt nézed végig. Egyébként mondjuk a keménykedés az elég jellemző, tehát eleve a magyarok ilyen összehúzott szemöldökkel mennek mindenhova, nem? Én is így megyek, mint egy pár duc, hát a támadnak, vagy én támadok, nem lehet tudni. Az a lényeg, hogy lássák, hogy kemény vagyok, mielőtt kiütnek, nem? Aztán elmentem Portugáliába, és ott azt láttam, hogy mindenki mosolygott. Én megnéztem, hogy hülye vagy, báj! Boldog, vagy elgurult, a gyógyszeret, szedd már össze magad, idióta! De... A kamionosok még tényleg kemények, de van a Raktárosok című sorozat, ahol régi raktárokból adnak-vesznek babakádakat 5 centért, és azok is nagyon kemények. Nem, hogy mennyi a babakád, 8 cent, 10 cent, ennyi, egy dollár érőcsén, És szét vannak tetoválva, ugye, mert a tetoválás az kell, mert a tetoválás az azért kell, mert az egyed érted. Meg, jó, mondjuk, is már van anyámnak itt, de nekem előbb volt, mint anyámnak, a, a, meg a haveri, meg, meg mindenkinek van jó, de a tetoválás azért kell, mert itt vannak rajtam az emlékeim, Mert elfelejtem őket. Én már azt várom, hogy mikor jön a könyvtárosok sorozata, ahol szintén mindenki kemény. Hol az Adi? Ott a babics mellett, az ide kiolvasom elsőre, gyere, de nézd meg végül, olvasom végig meg Nekem is volt a kemény dolgaim, mert mondjuk azt azért kevesen mondhatják el, hogy a sípályán törés szenvednek, bakancs felhúzás közben. Nem akart följönni a bakancs, és annyira megfeszítettem a testemet, hogy pak, eltört a csontom. Magyar sípáján voltunk, ott a kapu nem lehet bereszteni a gyerekeket, hanem apuka kell síppancson, úgyhogy a gyereket csak így átemelik. És én átemeltem a gyereket, és mondtam az ott lévő embernek, hogy nagyon figyeljen rá, mert életében most van először sílét rajta, úgyhogy figyelni kell, ameddig én átmegyek. Ahogy ezt elmondtam, a gyerek már el is indult. Botonka ugyanúgy gondolkodott tátott szája csak most 40-nel ment lefelé a lejtőn. És mondtam az embernek, hogy figyelj már, hát ezt mondtam, ezt mondtam, hogy vigyázz már, hát csinálj már valahogy. Jó, jó, jó, nyugi van, nyugi van. De mondom, mi van nyugi? Hát menjél már, utána mert be ki fog menni valami, rád egy nyugi van. És úgy mondta ezt a nyugivant, hogy azt hittem, hogy ő meg tudja állítani a gondolataival a sípáját. Hirtelen megberevedik mindenki, de nem ez történt, hanem megfordult komótosan, és annyit mondott a gyereknek, figyeljék ők, gyere vissza, mert apát hív. Nem jött vissza, de túlélte az ütközést, hál' Istennek. Voltam Mikulás is egyébként, de ezzel a mérettel a legdurvább beavatkozások árán is csak egy dagat vörös törpét tudtam magamból csinálni. Pincsenál megalázóbb, mikor a megrendelő benyit az öltözőbe, végigmér, majd azt mondja, hogy Szévasz Manó, Mikulás nem láttad? Rémálom volt az egész. De egyébként inkább legyen valaki kemény, vagy keménykedő, mint bölcselkedő, mert azoktól teljesen kivagyok készülve. Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy a találós kérdéseket bölcsemberek találják ki. Szerintem hülyekretének találják ki hülyekreténeknek. Tehát nem ez az elvonult nagy mester, akire ránőtt a moha, gondolkodott, és egy ilyen Ugyanis a találós kérdéseket nem lehet kitalálni. Például ugye ismerjük ezt a találós kérdést, hogy zöld istálóban piros szalmát fekete lovak esznek. Mi ez? Dinje. Így van. De ezt ugye azért mondja ön is, mert hát ezt ismeri. Mert azt senki nem mondja nekem, hogy ezt kikövetkeztette bárki is, hogy azt mondja, hogy a zöld istáló, hát ez csak a dinje lehet. Ne. Ez a dínje, vörös szalma, igen, ez biztos, és fekete lóvak, ja, ez akkor a dínye. Bármit ki lehet találni, tehát vannak ilyen, például folyamatosan emelkedik, de sose csökken. Na? Nyugdíj. Nyugdíj. Nagyon jó. Ez biztos nem fogják kivágni. Ez a korod, de lehetne bármi. Tehát ez lehetne űrhajó, égigérő, passzúj, buborék, tök mindegy. Akkor vagyok melegebb, amikor hideg van, akkor vagyok hidegebb, amikor meleg van. Lehetne kájha, de a pince. <gül> Tulajdonképpen a legegyszerűbb válasz bármilyen találós kérdése az, hogy anyádat. Kérdezd meg, mennyi az idő, vagy kérje tőlem kaját, de ne találós kérdések idegesítsél föl, mert az borzasztó. Tehát például mi az, ritkás erdőben gonosz manók ugrálnak hajamban a tető? Ezt most találtam ki, tehát rettenetesen ideges. De azért vannak ilyenek, mert rengeteg buta és hülye ember van mostanság is, egyébként magamat is beleértve. Mondok egy példát, hallottam két részeget veszekedni, Laci, adjál már Cigit a jó édesanyádat! Nem adok, Béla, neked is van! Jó, akkor azt most elszívom, de holnap megadod. De elhoztam önöknek egy, hát szinte hihetetlen gyűjtést. Idézetek egy német biztosító kárfelvételi jegyzőkönyvéből. Tehát valós emberek nem kitalált, hanem valós jegyzetei. Hogy elkerüljem az autóm első lökhárítójának sérülését, elütöttem egy gyalogost. Hazaérve tévedésből egy másik telekapuján hajtottam be, és nekimentem egy fának, amelyhez fogható az én telkemen nincsen. A másik autó az enyémnek ütközött, anélkül, hogy egy szót szólt volna. Beleütköztem egy álló teherautóba, amely a másik irányból jött. Egész nap palántákat vásároltam. Hazafele menet egy kereszteződésnél, az egyik buxus felugrott. Eltakarta a szélvédőt, így aztán beleütköztem a szembejövő jövő autóba. Az élő buxus. Maguk előtt van, hogy hirtelen kiugrik. A kocsimmal a terelő palánknak hajtottam, felborultam, majd egy fának ütköztem. Ezután elvesztettem az uralmamat az autó fölött. Még mielőtt elütöttem, már biztos voltam abban, hogy ez az idős úr nem fog átérni a túloldalra. A gyalogosnak fogalma sem volt, merre akar menni, ezért elütöttem. De a kedvencem azért csak az, hogy 40 éve vezetek, egyszer alszok el a kormánynál, erre egyből neki megyek valaminek. És végezetül, mivel tényleg gyakorlatilag az egész fellépés alatt igaz emberek, igaz szövegeit idéztem, ezért az ez évben hallott kedvenc szövegemmel szeretnék búcsúzni önöktől. nöktől, azt hallottam a gangos ház tetejéről, hogy Laci, hozz be a macskát, mert elviszi a bagoly megint! Itt ugye... Itt ugye a megint szóra hívnám föl a figyelmet, hogy az hogy, hát lehet, hogy már többször visszahozta, nem? Mert lehet, hogy a macska kéri, hogy bagóly, ez nagyon nagy volt, még egyet, légy cíven! Menjenek a bagójal gondolkodni, köszönöm szépen a figyelmet. Isten áldja magukat is, boldog új éve! Hölgyeim és Uraim, sose gondoltam volna, hogy valaha színpadon fogom idézni, annak a felesektől már kicsi megfáradt, és valószínűleg ugyanezen rövideknek köszönhetően, igen, filozofikus hangulatban révett öreg úrnak a szavait, akivel még ifjú koromban hozott össze a jó szerencse, a Balaton-Lellei állomás utas ellátójának rozoga egy téli estén, egyébként tudják, hogy volt kívva a nyitvatartási idő, Minusz 30 C foktól plusz 50 C fokig. Én vártam a vonatot, ő minden bizonyjal azt, hogy otthon elaludjon a felesége. Ránézett az üres poharára, homlokába húzta jobb időket, megért kötött sapkáját, és azt mondta, akiket igazán szeret a jóisten, azoknak annyi kalandot ad az életben, hogy az egy életre elég. Fokozottan igaz ebből cselet a most következő fellépünkre is. Hölgyeim és Uraim, Badár Sándor! Szép lesét kívánok mindenkinek! Hát ez egy tanulságos év volt, úgy gondolom, csak arra kell visszagondolnom, hogy a tavalyi év karácsonyát családilag is úgy ünnepeltük meg, hogy az udvaron voltunk kint. Én ezt egyébként nehezményeztem, de így legalább nem kellett fát vásárolni, hiszen ott már volt igaz, hogy akácfa, de ez... Ez teljesen mindegy, hogyha fel van díszítve, mert úgy se látod alatta a fát. Csak a pósom meg, hogy kár, hogy nincs már rajta levél, de nem baj, mert... Tű viszont rettentő sok volt, akárhova nyúlt az ember mindenmit ugyanúgy szúrt, csak legalább nem hullott az ember hátára. Hát máshol tüskének hívják, de teljesen mindegy ugyanaz. De nem is ez volt a lényeg benne, hanem a fok, a mínusz, Minusz-minusz, nem tudom pontosan mennyi volt, de minden se, mindenki úgy érkezett, hogy az arcára fagyott a mosoly, tehát már boldogan adtuk át az ajándékot, amit egyébként úgy tettünk le, mint az iszlám államba bármikor a bombát, tehát hogy leraktuk, majd három métert hátra mentünk, hogy a másik előre tudjon jönni, és fölemelte, bontás nélkül mondta, hogy igazán nem kellett volna és hát átandalogtunk ebbe az évbe. A magyar ember megtudta, hogy nem szereti a karantént, illetve gyakorlatilag ez a börtön effektus, ez a házi karantén, ez ez senkinek nem fekszik. Illetve hát átgondoltam később, hogy ez nem senkinek nem fekszik, a férfinak nem fekszik. Mert ugye a nő az amúgy is otthon van ebbe a karanténba, csak eltelik az idő azzal, hogy süt, főz, hogy megverje ugyanazzal a fokon a gyereket. Ebbe a karantén időszakban meg megbolondult a férfi, mert otthon kellett lenni. Na most mindenki tisztában van vele, aki férfi, ugye? Hogyha otthon van, akkor az utánfutó nem hagyja el. Tehát akárhova menekül a lakásba, mindenütt megy után, te azt te hogy jó van és akkor mi te és, és eltelik te te másfél perc, amikor annyit mond a következő te és azt te na ez volt az utolsó csepp a pohárba. az elsőt meg már kiöntötték, úgyhogy te is. És elvonul a kocsmába, és meghánya veti a dolgokat a barátokkal, és nézi az órát, hogy mikor te le, ez az, hogy az új napot már ünnepelni kezdjük, még egy feleskérek. És ugye, otthon ez a karanténban nem tudott lenni, mert hazamenekült a férjel, hazamenekült, hát kényszerből hazament, próbált ő kimenni, csak a rendőr ennyit mondott, hova? Ja, ja sehova hát, Megyek haza, ugye? Mert normális magyar ember, ha tudta volna, hogy majd ránk tör a karantén, akkor vásárol magának kutyát. Mert kutyával bárhova lehetett menni. De az aranyhallal hiába sétál a hóna alatt. Azzal visszakűldi a rendőr, érted? most csak annyit kellett volna mondani, hogy ez egyébként kutya. Ugyanúgy csóválja a farkát, csak ez bírja a vizet is, mert ez ilyen vizekutya. Azért nem hallja, hogy ugat. Hogy vissza küld a lakásba ott meg az utánfutó nem hagyta békén teke teke teke teke teke teke teke teke teke teke teke jó vamos és azt igérted hogy és nem tudta azt mondani megyek a kocsmába, nem menekült a lakás különböző pontjaiba és nem utána, és azt igérted kifogod festen én hogy kifestem mivel nincsen bóz ugye és akkor nem tudtam már mást csinálni, mert nem tudta azt mondani hogy utolsó csepp a pohárba csak én nézet így hovatettem hovatettem mi csodát az ásót Mert ugye arra. Szúriási igény lett volna akkor. És aztán eljött a szent pillanat, amikor ez a karanténosdi véget ért, de mivel lehetett megváltani? Szúri! Ugye az, ami egész gyerekkoromban a menekülési útonalunkat jelölte ki, hogy akkor a szúrástól szúrásig mentünk, ugye, akkor azt mondták, hogy nem kísérletezünk, mert vannak egereink. Valószínűleg elfogytak, mert... Na de hát mindegy, teljesen végül is, hát elindult a szúrhatnék, és igen, és utána elindult belőle a magyar embernek a dicsekvési vágya. Te, hagyat koptál már te? Mert én, nekem már van már kettő van a vállamba. És mit koptál? Hát, figyelj már. És mindenki dicsekedett másra. Én azt a zenekát koptam. Te, ahogy megszúrták, azonnal rájultam. A másodikat már nem is vettem észre. Ugye, és mindenkivel jött fel, én amikor megkaptam, én Sputnikot kaptam, úgy hívom, hogy Sputyin, amikor bementem, akkor még vicces voltam. Előtte volt egy kis próbatétel, Aranyosi Péter barátom elhívott dombóvári Istvánhoz, aki addigra már Jászkara Jenőn művelődési ház igazgató lett. Kérdeztem, hogy megéri? Nincs műsor, azt mondja. Nagyon jó. Tehát nincs probléma. Nem jön senki. Kitettem a plakátot, de el se olvassák. Tehát ugye, és ugye, hogy program legyen, víradó napot tartott, ketten voltunk aranyosival, akik adtunk vért, csak engem nem kellett volna elhívni közvetlenül születésnap után. Tehát, jó, hát nem voltunk sokan otthon, de ugyanannyi fogyott. És... És hát ezt nagyon-nagyon nagy élvezettel tettem meg akkor, mert mondták, hogy véradás előtt sokat kell inni. Azt nem mondták, azt nem mondták hogy vizet. És én még soha nem voltam véradáson, így aztán, amikor elmentem, azt a másfél óra kínos percet, ugye utoljára a KGB-valatot így, hogy hajtották így össze, így a lábam újjától kezdve így a testem, és már a térdemnél jártak, amikor annyit mondtam a nénének, hogy megmondom a széf kódját, annélkül is, hogy... Lecsaponják a véremet, azt mondja, de miért nem folyik, mondom, mert nehezen adom le, mondom, nem szívesen, és erre ennyit mondott a Dombi, akinek ezt a litervért kisorsolják, az nagyot nyer, az még másfél liter bort még talál benne, és s ezek után az egy ajándék volt, hogy elmentem felvenni az oltást, ugye megkaptam az idézést, mentem a kórházba, néztem, hogy sokan vagyunk, de megoldottam, hiszen felismertek, pedig maszkban voltam. De olyan maszkban voltam, amin egy másik arc volt rajta. És annyit mondott, hogy kérek, mondtuk, hogy maszkot kell hordani. Ja, mondom, rendben. Azt föltettem egy másik ugyanolyan maszkot a maszkos arcomra. Amikor a néni benyomta a szurit, elkezdtem oroszul énekelni Himnuszt, amire ő annyit mondott, hogy ne bohóckodjak, mert ez egy kórházi betegek vannak, mondom, akkor én hogy kerültem ide? De egy hónappal később megkaptam a mély csúnyábat, mert ugye megérkeztem ugyanazon a ez, aki nem ismert fel, mert akkor nem maszkba voltam, de azt mondta, emlékszik rám valahonnan, mondom, én énekeltem az orosz himnuszt. Ezt nem kellett volna mondanom, másfél méterre adta be a szuric. A barátom azonnal felhívott, hogy megkaptuk a sputnikat, azt mondja, meg kéne ünnepelni. Az aperitív törzset megalakítjuk. Mondom, de nem lehet, nem lehet. Hát azt mondták, érted, hogy nem lehet erre a sputnikra inni. Egy olyan kettő hónapig alkoholt, aki lát, azt is megöli. Jaj, ez nem igaz, ez nem igaz. Hát én kipróbáltam, semmilyen hatása nincsen. Tehát amikor megkapta az oltást, még az folyósú végén azt mondták, hogy negyed órát kell várni, én annyit nem tudok várni úgyhogy nekem ilyen csodálatos barátaim vannak, de legalább jól tehet, és megmondom őszintén, már csak az is érdemes, mert ugye utazni meg nem lehetett, és én régebben, amikor hát kevés pénzem volt, és nem tudtam kajálni, akkor kiolvastam egy receptkönyvet, és úgy jól laktam, hogy azt el nem tudom mondani, és ebből kifolyólag most úgy éreztem, hogy ha nem lehet utazni, akkor fejbe fogunk utazni. Régi emlékeket szedtem össze az agyamból, hogy milyen volt az, amikor még annak idején mentünk. A téli olimpiára, a turista a Pósígságon keresztül mentünk, mert egy háromhengeres autónak nagyon nehéz megmagyarázni, hogy lesz egy olyan dombocska, amit úgy hívnak, hogy Alpok. Az azért milyen jó volt, hogy a nyárból mentünk a télbe, mert ott lent még mediterrán volt minden, de már Torino autón már esett a hó, és csúszkától Jó, de nem lehet, le vannak zárva az olaszok. Akkor hova, akkor hova? És hát nézegettem a listát, Spanyolország. Hát tudom, még lehetett is menni. Érted? Maldív vagy Spanyol. Az ezen gondolkoztam, hogy Maldív, Maldív, Maldív, ú, víz veszi körbe, nem jó, de nem lehet menni csak repülővel, az csak akkor, ha neked van. Érted? Hát akkor mondom. Hát akkor legyen inkább a spanyol. Igen, csak nem olvastam el, hogy kell QR-kód, ilyen papír, olyan papír. Hát régen, ugye amikor mentünk át a határon, egy papír volt az a száz márka, amit nagy keservesen gyűjtöttünk össze egy a 40 év alatt. És ugye a barátomnak, Jánosnak annyit mondtam, hogy figyelj, nem szabad vinni a zsebedbe a száz márkát, nem szabad vinni, mert jön a vámos, azt így a röngen szemével, így néz rád, érted, mint varjó a lószarra, és azonnal annyit fog mondani, a százmárkás. Adja csak ide. És ugye nem türelmezik zsebedből, de olyan érzéke van neki, hogy így nézi, pedig nincs üvegzseb. Azt mondja, de akkor hogy fogjuk átvinni? Hát mondom, figyelj, úgy viszük át, hogy cellux az elhúzós ajtónak, a vonat ajtónak a belső oldalára szépen felragasztjuk, érted? Azt jön, hol a pénz, hol a pénz, nincsen, nézze meg, minden rendben van. Jött is Dabril paszport a kontroll Kaptuk a stemplit, pénz, nyema, nyema, nyema. Behúzta az elhúzós ajtót, Frankó volt, végignézett mindent, ott a csomagot vegyék le. Levettük, átnézte, guberát, nincsen tényleg, ártatlan arcot vágtunk, de annyira ártatlan, hogy nem hittem el, hogy a barátom a barátom. És... <gül> Megköszönte kétszerkért elnézést, és utána behúzta vissza az ajtót kívülről, és elment. És a barátom meg ennyit mondott, jaj, de jó, van száz márkánk, mondom, ne! Az a közepét megfogta, és letépte a közepét, mert a két szélét fogta a cellux. És ez a világ újra eljött, mert elindultunk Spanyolországba, már az is csoda volt, hogy a repülőre fejeszkábáltam magamat, de az, hogy odakint a spanyoloknál tették fel, spanyolul a kérdés, hogy QR-kód? ó oh, persze, hogy van. Ugye, mondtam magyarul, majd mentem tovább. Gondoltam, hogy ha visszakérdezik, kúr, kúr, kúr, kúr, és fut utánam, akkor nagyon nagy a baj, mert menni kell. Egy barátom, aki, hát Franciaországban éveket öltött el, de nem a, a saját akaratából, az annyit mondott nekem, ha áruházba bármit megfogtál, és kimentél úgy, hogy nem fizettél érte és csak ennyit mondok, álljon meg, álljon meg, álljon meg, mert akkor bekasznéznek, de kapsz tévét, kapsz fizetést, dolgozhatsz a szakmádba, mondom, azt hiányzik, hogy odabent még váltókat dobáljak, érted? Kicsit elnéz, hát ő lakatos volt, hát ő dolgozhatott a szakmájába, meg kulcsokat gyártott a többieknek, ugye... És így lett pénze, de hát azért nekem az új is hiányzott volna, hogy oda bent egy mozduljnak azt mondom, akkor mehetsz a negyedik vágányra, érted? Tehát ezt át kellett gondolni, kétszer mondom, de hát nem futok, nem futok, ha már azt mondják, hogy QR-kod, akkor inkább megállok. de nem mondták. Így aztán mentem a következő lépcsőfokhoz, ott is kérdezett egy ha, persze, és akkor tovább engedtek. A harmadiknál már a spanyolul mondtam, szíj, szíj, a hetediknél, ugye, mert mindig a hetedik kapó a legkeményebb, a hetediknél annyit mondok, legalább mutassam meg, mert addig csak mondtam, hogy van. Ott meg így nézem, hogy ó, mondom, hogy, az, hogy itt a telefonban itt volt, mondom, én ez a partihoz nem értek, mondom. Hát, hogyha maga itt megtalálja, akkor magája az összes QR kód, amit talált, az talált. Azt így nézegeti, hogy ez tavaly, ez tavaly, ez tavaly. Hát itt idei nincs is. Azt nem mondták, ugye? Azt mondja nekem, akkor menjünk majd egy kicsit oldalra. Ó, mondom, pénzt akar, de hát nekem az sincs, de nem. Baj, mondom, oldalt már tudunk alkudni, csak itt mindenki szem előtt, meg az összes keresztüzében nem lehet. Mondom, menjünk oldalra. Oldalra mentünk, azt mondja nekem, azt mondja, a QR kód kell, mondom, igen, igen, mennyit adjak? Nem kell semmi, csak segítsek. Mondjam a nevemet, ó, mekkora csapda ez, mondom, most már el kell mindent, és segített, és hát gyakorlatilag öt perc alatt gyártott nekem egy QR kódot. Tehát én imádom a spanyolokat, megmondom őszintén. Azon mondtam neki, mit hiszunk. Azt mondja, menjünk ki, egy miguel csapjunk be. Ketten megittünk egy miguel mert ennél több pénzem nem volt, és és már csak a napsütés maradt meg a tenger, tehát én ezt nagyon-nagyon pártolom, és ott az ember fejbe tudott tovább gondolkozni, hogy milyen tengerpartokon voltam még, milyen csodálatos helyeken jártam még. Ja, de sokáig kéne még itt maradni, ne ilyen menni a Covid-os őshozába, mondom, azt terültél, itt már hallottam mindent, érted? Ezt a vérzivataros, rettentő átivolt nyarat, aztán ugye követte a furcsa ősz, amikor hazajöttünk, és már úgy érkeztünk haza, hogy ha nincsen bennünk egy harmadik oltás, senki vagyunk, érted? És így gondolkozom, hogy de hát most kettő már van bennem, azt nem támadott meg a COVID de megtámadott, és ugye újabb karantén, elkezdtünk újra elmenni titokba, voltak barátaim, akik annyit mondtak, hogy de nem leszünk sokan. Mondom, de mégis mennyien? Hát menjen, hát amit a törvény megenged. Csak mindig újra számolták, és így 84 covidos jutott arra a hétvégére, de hála az Istennek állítólag nagyon sok antigén vagy antitest, nem tudom, sose eldöntött, hogy micsoda, ugye mert nincs otthon tesztem, a teszt az a tükör. Addig nézem így magamat a tükörbe, mondom, de nem sárga a szemem a hajam, semmi baj nincs sem. Nem, nem izzadok, mint az első részen. Hát akkor is nincs itt semmi baj, mondom. Ó, mondom, hát jó, kakis, kakis, de nem baj, mondom, Teljesen mindegy, rohadt életbe. Hát, én nem hívok fel senkit, mert meg akarnak menteni, mondom. Nem, nem, nem, nem, nem. Inkább itthon döglök meg. És a tudat kirántotta belőlem, valószínűleg, meg hát azért a pálinka kiszorította. Egy orvosbarátomat hívtam fel, hogy mégis mit javasol, azt mondja, hogy a meg a pálinka. A népi gyógymód ennél jobbat nem tud javasolni, azt mondja, meg vegyek répát, mondom, répát, minek? Hát, hogy álljon a cerkapot. És hát ezzel szinte azt mondom, hogy át is hidaltuk ezt a csodálatos hosszú őszt, és hát kezdődött újra az őrület, mondom, jönnek a hármas ünnepek. Találkoztam az utcán olyan érdekes Mikulásokkal, annyit mondta nem tudsz testvérem adni egy keveset? Be volt öltözve Mikulás ruhába, de ő kért, hogy adhasson nekem ajándékot. Hát mondom, én ezt húsvétkor szoktam mondani, hogy megrocsolok bárkit, ha kapok egy százast. Hát annak idején úgy álltunk sorba a rövidlátó amit csak így hívtuk, hogy azt el nem lehet mondani. Én háromszor kerültem meg a sor végét, ugye, emel nagyon kellett a 100 forint. Téket már láthattalak? Mondom, tavaly húsvétkor, tavaly húsvétkor. érted? És hát újabb százas kaptam, tehát ott én nagyon-nagyon jól éreztem magam. És hát ugye most a Mikulásnak is már kellett adni, hogy, hogy jöhessem, és utána jött a karácsony, a karácsonyt legalább megtudtuk ünnepelni, ugye szolidan négy fal között, visszajött egy kicsit a karantén hangulat, de legalább nem kellett elmenni messzire, hiszen a fa tavalyi volt, behoztuk az utvarról, nem akart megkapaszkodott, de majd jövőre lesz fenyő, akkor hogyha túléljük. De hát lesz jövőre, hiszen fantasztikus ünnep lesz ma este, ugye szilveszter napján, Megyek is, mert telik az idő, azt mondták a barátaim, hogy a nyugati téren lesz egy tízezer ember. Hát csak nem lesz ötödik hullám. Úgyhogy én megyek is, boldog új évet kívánok mindenkinek! A a szilveszteri rádiókabarét hallották. A házigazda Vida Péter volt, kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor, munkatársak Berta Bódokpál, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Kajzerhajnal, Kerekesendre, Nyilas János, Takács Tibor, Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette az MTVA 2021-ben.